Розділ 37. Усі в локомарті попадали на підлогу, припустивши, що стрілянина на вулиці – це напад із машини на ходу. Тільки Люсі продовжувала стояти, дивлячись на те, що вона накоїла. Під'їхали два великі пікапи, один з боку від метрокара, інший позаду. У кузовах стояли групи чоловіків з автоматичними гвинтівками. Вони відкрили вогонь по машині, засипаючи її градом куль. Вікна метрокара розлетілися над руски. Раптом машина рвонула вперед, намагаючись утекти. Вона прискорилася, виляючи під кулями, але врізалася в старий пожежний гідрант і, розвернувшись, завмерла. Дві вантажівки, наче пара акул, повільно рушили за нею. Чоловіки вискочили з кузовів і пішли до машини, щоб переконатися, що справу завершено. «Це зробила я», – подумала Люсі, але водночас розуміла, вони зробили б те саме за Анною та дітьми. То чому ж я плачу? Так було краще. Люсі піде, а Анна продовжуватиме жити своїм омріяним життям у Ванкувері. Ант і Стейсі виростуть, так і не дізнавшись, що смерть торкалася їхніх щік холодними кістлявими руками. Вони житимуть, а Люсі просто піде геть. Люсі витерла сльози тильною стороною долоні. Їй треба було забиратися з Феникса. Бігти, поки ще є можливість. Вона помітила двох чоловіків із вихопленими пістолетами, що причаялися за столажем із цукерками. Один із них розмовляв по-мобільному. Інший підмигнув їй. «Не хвилюйся, Люба», – процідив він. «Ми цього так не залишимо. Коли вони нападають на одного з нас, вони нападають на всіх». Він та його напарник вискочили крізь двері і кинулися до вбивць, ведучи вогонь із пістолетів. «Техасці! Але я не техаска!» «Машина!» Техаські номери. Вбивці кинулися в розтіч у пошуках укриття, відкривши вогонь у відповідь, коли техасці вбили одного з них. Люсі встигла впасти на підлогу якраз тоді, коли техасці пірнули назад у магазин під радісні вигуки, а за ними всередину полетів свинець. Скло розбилося. Куліт званіли і трощили все навколо. «Так, виродки. не жартуйте з Техасом!» крикнув один із них. Інший знову говорив по телефону, кличучи на допомогу друзів зі зброєю. Через дорогу знамету проповідей почали висипати веселі перрі. Більшість розбігалася, як таргани на світлі, але дехто рушив через широкий бульвар до заправки з гвинтівками та пістолетами в руках. Скло продовжувало розлітатися, поки вбивці притискали їх вогнем. Кулі рикошетили. Пакети з чіпсами та прецелями вибухали. Техаський дует поповз на ліктях полінуло уму, час від часу піднімаючись, щоб вистрілити у відповідь. «Давай!» – крикнув їй один із них, спустошуючи обойму. «Забирайся звідси! Ми роздаремося!» Люсі ризикнула ще раз зиркнути поверх сталажів. Вбивці розділилися, одні прямували до метрокара, щоб добити Анхеля, інші, пригнувшись і відстрілюючись, ішли до магазину. Здавалося, ніхто з них не помічав веселих перрі, які заходили з тилу і відкривали вогонь. Люсі пірнула в укриття. Кулі гатили по магазину. Ті, що пролітали повз, дзижчали, наче шершні. Вона поповзла по плиці, пробираючись крізь розкидані продукти. Інші відвідувачі локомарта вже зникали за дверима з написом тільки для персоналу. Люсі дотягнулася до дверей, штовхнула їх і валилася всередину. Стрілянина переслідувала її гучним гуркотом. Десь у глибині магазину хтось кричав. Вона вибігла через задні двері і припустила шодуху. За її спиною вибухнули бензоколонки. Повітря здригнулося, і над заправкою здійнялася чорна клубочиста грибоподібна хмара, у якій миготіло помаранчеве полум'я. Стрілянина не вщухала. Хлопки, вибухи, тріск автоматів. Люсі зупинилася, важко дихаючи і спершись руками на коліна. Вона дивилася на хмару, що здіймалася вгору. Вдалині завили сирени. Їй треба було забратися звідси. Треба було знайти місце, щоб сховатися. Рука боліла. Подивившись униз, вона побачила гарячу борозну від кулі, що пройшла вздовж шкіри. Кров стікала і капала з ліктя. Вона здивовано ветеупилася в рану. В неї влучили, а вона навіть не відчула. Проте тепер, коли вона її побачила, біль став нестерпним. Вона стягнула через голову маяка, залишившись у бузгальтері, поки звуки пострілів плавали в розпеченому повітрі. Вона відірвала смужку від маяка і, здригаючись від болю, Прив'язала рану. Здається, рука не була зламана. Просто поверхнева рана, подумала вона і змушена була придушити істеричний сміх. Боліло. Це нічого, сказала вона собі. Нічого. Ти в порядку. Просто йди звідси. Вона розмовляла сама з собою, намагаючись подолати паніку, поки знову натягала пошматований маяка. Просто йди. Ти в нормі. Все буде добре. Ти зробила те, що вони хотіли. «Просто йди! Забирай, Санні, й тікай!» Чорна хмара диму над заправкою, здавалося, ставала дедалі більшою. Люсі затулила очі рукою, спостерігаючи за тим, як клубочиться дим. Пожежа розросталася. «Ви в порядку, міс!» Люсі різко обернулася і побачила ще більше озброєних людей. Ще більше техасців. «Набагато більше!» «Я в порядку!» Вона притиснула руку до боку, киваючи. Вона знала, що має піти, але журналістський інстинкт знову брав гору. «Що ви всі робите?» – запитала вона, поки техасці бігли повз неї. Відплата кинула жінка, не зупиняючись. Вони зачепили нашого. Вони мали на увазі Анхеля. Всупереч логіці, Люсі пішла за ними. Вони дісталися задньої частини магазину. Будівля вже щосили палала, але бетонні блоки все ще служили укриттям. Жар і попіл накривали їх хвилями. Люсі визернула з-за рогу разом з іншими. Одна з вантажівок була охоплена вогнем. Вбивці були затиснуті. Вона бачила, як техасці переговорювалися по мобільних. «Хто це?» «Перші техаські патріоти», – відповіла жінка. «Пара чоловіків торкнулися країв капелюхів. Відаємо борг громаді». Техасці похмуро засміялися, а потім почали виходити з укриттів – Відкриваючи вогонь і затискаючи в кільце невдах убивць, еместячись за всі приниження. В далині вили нові сирени. Поліція та пожежні їхали на чорний стовп диму. Вітер посилювався, а разом із ним і вогонь. Іскри та уламки засипали район. Вулицею промчали два пікапи, забиті бандитами. Вони відкрили вогонь, розстрілюючи «Веселих Перрі», поки пролітали повз намет проповідей. Заправка продовжувала палати. Палаюче сміття заповнило синє небо і падало вниз дощем. Будинок через дорогу спалахнув від іскри, а потім раптово вибухнув клубами полум'я. За ним зайнявся сусідній. Попіл і палаючий папір кружляли в гарячому сухому повітрі. Люсі зловила себе на думці, що хотіла б, аби Тімо був тут і зняв це. Він би знав, як зафіксувати цей момент. «Маленька іскра, що стає пожежею, що стає виром». Зі своєї позиції вона все ще бачила посічений кулями метрокар із техаськими номерами. Ту саму іскру. На її подив, дверця та з боку пасажира були відчинені, і всередині нікого не було. Поруч із машиною лежало тіло, але це був не Анхель. Люсі спіймала себе на надії, що Анхелю якось вдалося втекти. Навіть якщо життя Анни залежало від його смерті, вона не могла не вболівати за цього чоловіка. Він був міцним. «Може, він вижив. Якщо він вижив, він прийде за мною». Ця думка змусила Люсі здригнутися, хоча її обпікали хвилі жару. Навколо тріщали і спалахували постріли. Бійня розросталася, наче метастази. Зайнявся ще один будинок. Порив гарячого повітря приніс густий дим. Полум'я здіймалося вгору з ревінням і тріскотом, стаючи дедалі вищим. Сама того не усвідомлюючи, Люсі почала наближатися до понівеченого авто, емеружачись від жару та пилу. Якщо він живий, він полюватиме на неї. Він уб'є її. І все ж вона йшла ближче. Клятий рай. Закривавлений слід вів геть від машини. Люсі пішла за ним і знайшла в провулку другого мертвого вбивцю. Її жах посилився. Анхель вижив. Вона відчула приплив суєвір'я. Може, його неможливо вбити. Він здавався чимось більшим за людину з його неймовірними розповідями про виживання, Проте, як він вибрався з Мексики і ветерався в довіру до Кетрін Кейс? Може, він зовсім не людина. Якийсь невмирущий демон. Благословенний самою Санта-Муерте, а тому невразливий. З наростаючою тривогою Люсі йшла за кривавим слідом по провулку. Його пістолет лежав у дірі роздитої стіни. Вона підняла його. Він був слизьким від його крові. Важким у руці. Вона протиснулася крізь пролом у стіні. Слід вів до краю порожнього басейну. На дні, у калюжі власної крові, що дедалі збільшувалася, лежав Анхель. На мить Люсі здалося, що він мертвий. Поламана маріонетка, схожа на стількох інших плавців, яких вона бачила за час свого перебування у феніксі. Але він кліпнув. Він підняв руку, ніби цілячись у неї з невидимого пістолета. Здавалося, він на мить прицілився, перш ніж рука безея сило впала. Люсі зважила його пістолет у руці. Закінчи це! Просто закінчи, І все!» Замість цього вона почала спускатися до вмираючого. «Люсі! ТСС, не рухайся!» Вона обережно провела руками по його тілу. Балістичний жилет прийняв на себе основний удар, але куль було занадто багато. Вони летіли звідусіль, тож йому не вдалося вийти неушкодженим. Одна куля зачепила череп, інша – щелепу. Вона відгорнула край жилета. У неї перехопило подих. Сорочка просякла кров'ю, липкою і темною. Вона запустила руки під жилет, намагаючись знайти вхідний отвір. Анхель застогнав. Я думав, ти мене вбила. Так. Люсі зітхнула. Я теж так думала. Паршова робота. Ті стрільці, прошепотів він. Дешевки. Люсі відчула, як на очі накочуються сльози. Пістолет лежав поруч. Один постріл, і все закінчиться. У мене не було вибору. Вони зробили б це з Анною. Куля в голову зараз була б актом милосердя. Анхель закашлявся. Гей, Люсі. Так. Ти не могла б кинути палити. Це не я, це пожежа. Насправді вогню було багато. На них падав попіл. Чорні пластівці ізоляції та паперу розміром із долоню. Глянувши вгору, вона зрозуміла... Що небо з обох боків лиже полум'я, а навколо кружляє гарячий вітер, забитий димом. Люсі підтримала голову Анхеля. Пістолет був зовсім поруч. Чому вона не може просто висадити в нього кулю? Це було б милосердям. Вона була частиною всього цього. Це і був вир. Усе зло світу зараз лежало в її руках. Усе воно тиснуло на неї. Тиснуло, щоб зробити її ще одним своїм творінням. Ще одним агентом жаху, що створює чергового плавця в місті, повному таких самих жертв. Люсі звелася на ноги. Вона просунула руки йому піпахавеї і почала тягнути до мілкої частини басейну. Він застогнав. «О-о-ох!» – «ТСС», – сказала вона. «Мені треба витягти тебе звідси». Він обеєм як у її руках, і вона зрозуміла, що він знепритомнів. Або помер. Вона продовжувала тягнути. Це було все одно, що тягнути бетонну брилу. «Чому ти такий важкий?» Вона дісталася краю басейну, хапаючи ротом повітря і стікаючи потом. Перевалила його через бортик, а потім спустилася, щоб підняти його ноги. Вгору і через край. Вона напружилася і викотила його з басейну. Сама вибралася назовні, захекана, вкрита потом. Попіл сипався на них дощем. Анхель лежав нерухомо. «Може...» Він і справді вже мертвий. Вона намацала пульс. Ні. Все ще б'ється. Вона сіла поруч, гадаючи, як їй забрати його звідси, якщо вона ледь витягла його з басейну. Люсі. Пошапки. Він знову опритомнів. Вона присіла. Так. Як вони на тебе вийшли? Запитав він. Кому ти сказала, що я з тобою? Я нікому не казала. Вони просто знали. Вони тиснули на тебе. Люсі відвела погляд, не в силах дивитися йому в очі. Моя сестра. Вони погрожували моїй сестрі. Це вагома погроза. На них накочувалися клуби диму. Полум'я наближалося. Люсі згадала лісові пожежі в горах, тварин, що тікають від ревучої стіни вогню. А вона тут, і вона рухається занадто повільно. Вона знову підняла Анхеля. Дотягла його до діри в стіні. Під заливав очі. Капав із носа і підборіддя, Падав йому на обличчя Вона присіла, кашляючи і задихаючись у густому димі Анхель знову дивився на неї Просто йди, сказав він Він підняв руку і торкнувся її щоки Все добре Справді миквити. Ти не можеш змінити те, що вже зробила Неподалік із ревінням спалахнув ряд кондомініумів Якби їхня штукаторка була цілою вони могли б чинити опір вогню, але занадто багато вікон було вибито і занадто багато дверей виламано. Увесь цей район був наче купа сухого хмизу. Занадто багато оголених балок, занадто багато щилен, куди могли залетіти іскри. Пожежа розросталася, прикидаючись із житлових комплексів на будинки, і далі. Сухий пустельний вітер підхоплював полум'я і піднімав його вище. Рев вогню нагадував гурки товарного потяга, що емчить прямо на них. «Біжи!» – прошепотів Анхель. Вона помітила покинуту тачку. Проклинаючи власну впертість, вона побігла за нею. Спина протестувала, коли вона намагалася затягти Анхеля всередину. Тачка мало не перекинулася, але вона встигла її втримати. Вмостила його там. Колесо було спущене. Звісно. Хто б став його накачувати? Вибухнув ще один будинок, охоплений несамовитим полум'ям, яке, здавалося, Виникло середини, уся деревина спалахнула в одну мить, коли жару навколо стало достатньо для самозаймання. Люсі вхопилася за ручки тачки і почала незграбно штовхати Ангеля вулицею. Дедалі більше будинків охоплював вогонь. Її обпалювало нестерпним жаром. Анхель лежав у тачці нерухомо, виглядаючи так, ніби вже помер. Яка ж я дурна? Вона озирнулася через плече і прискорила свій незграбний біг. Позаду неї завіса полум'я заповнювала небо. Висока й голодна. Вона могла бігти, але не могла вічно випереджати цей вогонь, а обійти його було неможливо. Попереду дорога закінчувалася тупиком. Вона ніколи не зможе протягти Анхеля через усі ці будинки і задні двори попереду, не давши полум'ю наздогнати їх. Проклявши все на світі, вона залишила тачку і побігла назад до вогню. Маленькі вогники вже починали спалахувати тут і там, роздмухувані вітром. Люсі схопила шматок деревини і встромила його в полум'я. Тримаючи цей імпровізований факел, вона побігла назад. Якщо це не спрацює, ми добряче засмажимося. Вона забігла вперед того місця, де Анхель лежав у татці, як поламана лялька, і почала підпалювати будівлі. Вона підпалила всі будинки в кінці тупика, забігаючи всередину, підсилюючи полум'я, переходячи від одного дому до іншого, і далі. Вогонь затріпотів і почав рости. Заревів. Вона побігла назад до Анхеля. Тепер вони були затиснуті між двома стінами вогню, однією попереду, іншою позаду. Повітря було розпеченим. Вона витягла Анхеля з тачки, і вони лягли на гарячий асфальт разом. Вона простягнула руку і стиснула його долоню. Давним-давно вона брала інтерв'ю у пожежників. Це було ще тоді, коли вони намагалися контролювати масивні пожежі, що поглинали гірські ліси. Один лісовий пожежник розповідав, якого команда мало не згоріла живцем, коли вогонь оточив їх на схилі пагорба. Поки полум'я преслідувало їх у траві, йому спало на думку підпалити траву попереду. Вони розвели вогонь і кинулися вгору, ідучи слідом за власною пожежею, забігаючи на чорну, вже випалену землю, де вогню більше не було чим живитися. Він врятував життя своїй команді. Жар навколо посилювався. Поруч із нею застогнав Ангель. Він втратив неймовірну кількість крові. «Яка ж я дурна?» – подумала Люсі. Але все одно не побігла. Вир претворював людей на тварин. Майже перетворив на таку саму і її. Але тепер вона, нарешті, здається, зрозуміла. Вир страху міг змусити майже будь-кого стати меншим, ніж він є, роздрати сусідів, розвішувати їх на парканах. Але тепер вона нарешті зрозуміла тих небагатьох людей, які протистояли наркоторговцям і бандам, які йшли проти грошей, водних ножів і ополчення, усіх тих, хто обирав правильний шлях замість легкого, замість безпечного, замість розумного. Вона була у вирі, і це вже немало значення. Вона тримала за руку водного ножа, якого сама ж і вбила, поки вогонь розгорався все вище. Вона не побігла. Або вона згорить тут, ставши частиною того жаху, який сама ж допомогла створити, або вийде звідси вільною, очищеною. Пожежа навколо розгоралася все сильніше. Шкіра Люсі почала пакти. Розділ 38. Марія відчула запах диму задовго до того, як прийшов вогонь. Але вже тоді вона зрозуміла, щось не так. Вона бачила це по тому, як люди ветеринара дивилися на захід, як вони почали метушитися. Вона бачила це по тому, як усі перестали з неї знущатися. Деміан пробіг повз. «Що відбувається?» «Велика перестрілка, бляха!» Крикнув Деміан. «Треба піти і поставити цих веселих перрі на місце!» «Що це за дим?» Деміан засміявся. Світ горить синім полум'ям. Група солдатів-ветринара побігла до пікапів, перевіряючи магазини автоматичної зброї. Машини рванули з місця, залишаючи хмари пилу, що розліталися під гарячим вітром. «Випусти мене!» гукнула Марія Деміану. «Ти заїхала з глузду. Просто кинь мені ключ. Ніхто навіть не дізнається. Він озирнувся навколо. Кинь мені цей ключ і вважатимемо це твоїм підношенням, кістлявій пані. Ти йдеш стріляти в людей, і знаєш, що вони теж стрілятимуть у відповідь». З парадних дверей свого особняка вийшов ветеринар. Деміан безпорадно знизав плечима. «Вибач, Марія. Не можу». Він підбіг до вантажівки і заскочив у кузов. Пригнувшись поки машина вилітала з території. Ветеринар пройшов повз неї і сів у свій позашляховик. За хвилину в маєтку запанувала тиша, яку порушувало лише сопіння гієн поруч. Тепер вона нікого не цікавила. Дим ставав густішим. Сонце сідало, багряне від заграви. До маєтку ніхто не повертався. В далині здіймалося дедалі більше полум'я. Велика пожежа. Гієни ветеупилися у вогонь, навостривши вуха і водячи носами – поки дим проносився над ними. Вони не шпорили вольєром від краю до краю. Намагалися знайти вихід, зрозуміла Марія. Вдалині тріщали постріли, відлунюючи від черепочних дахів. Марія намагалася зрозуміти, добре це чи погано. Настала ніч, але ніхто так і не повернувся. Стрілянина не вщухала. Небо над головою потемніло від клубів диму і посвітлішало від іскор. Палаючі клірсаки кружляли в небі, Здіймаючись на гарячих потоках повітря, наче мерехтливі вогники свічок. Минав час, дим густішав. Вона сиділа, забившись у куток, разом із гієнами, усі вони вдивлялися в горизонт, чекаючи на те, що наближалося, на долю, якої неможливо уникнути. «Хочеш вибратися?» Тінь, що рухалася в темряві. «Тумі!» Він з'явився з темряви, накульгуючи. У руці сріблясто виблискував масивний револьвер. «Магнум, сорок четвертого калібру» Марія подумала, що ніколи в житті не була так рада когось бачити «Що ти тут робиш?» «Тішуся, що ти тут зовсім одна» А ветеринар забув замкнути ворота, коли їхав геть Він підкульгав до її клітки «Як нам тебе звідси витягти?» «Он там є ключ» Тумі пошкутильгав туди, де охоронці ветеринара грали в карти Здавалося, минула вічність, поки він повернувся але за хвилину він уже відімкнув клітку і пригорнув її до себе. «Ходімо», – сказав він. «Треба забиратися звідси. Бійки йдуть усюди. Не хочу потрапити під перехресний вогонь». Тепер, коли вона змогла його роздивитися, він мав жахливий вигляд. Обірваний і виснажений. Його нога була затиснута у важку саморобну шину, а обличчя звелося від болю. «Спирайся на мене», – сказала вона. «Що з твоєю рукою?» Нічого. Все гаразд. Вона вивела Тумі за межі маєтку. Зачекай. Що ти робиш? Ти заїхала з глузду? Вона проігнорувала його і побігла назад. Схопила ключі від вольєрів із гієнами. Пішла і відімкнула їх. Гієни пожвавилися від бряскання ланцюгів, коли вона їх послабила. А потім вона побігла. Гієни були швидкими. Матір Божа Санта Муерте, які ж вони були швидкі? Вона почула. Як вони вдарилися в огорожу Ланки сітки забрязкали І розійшлися зі звуком водоспаду Що роздивається Тумі підняв пістолет «Бережись!» Марія вискочила за головні ворота І Тумі з гуркотом зачинив їх за нею Ворота заклацнулися Їєни врізалися в грати Залізо здригнулося Марія відскочила назад і криком Вся тремтячи. «Ти ловко, дівчина!» «Лоуке! Естой лоуке!» Неуважно виправила Марія Якщо ветеринар повернеться, можливо, на нього чекатиме сюрприз Вона обхопила Тумі за талію Ходімо, тікаємо З усіх боків палах котіли пожежі Вогонь дістався навіть пагорбів Вона бачила лінії полум'я, що стрімко бігли вгору Залишаючи сагуару горіти в темряві, наче смолоскипи Сотні розіп'ятих і палаючих христів, що руйнувалися Стаючи частиною великого згарища Тумі важко спирався на неї, його дихання було хрипким, з кожним болісним кроком. Над головою лопаті вертольотів розрізали повітря. Важкий гуркіт, сповнений рішучості, рухався в бік пожеж і тріскоту автоматичної зброї. «Здається, весь світ горить», – прошепотіла Марія. «Може і так», – погодився Тумі. Вони відключили всі мережі мобільного зв'язку, щоб веселі Перрі не змогли організуватися. «Пагорби і будинки». Саме небо у вогні. Палаючі клірсаки й криваві ганчірки кружляли в повітрі, наче яскраво-помаранчеві зірки в забитому димом небі. Ось який вигляд має пекло. Це було те саме пекло, про яке її попереджали, коли вона ще ходила до церкви. Оце куди потрапляють грішники? От тільки, здавалося, воно ковтало всіх підряд, і йому було байдуже, що такі люди, як вона й Тумі, опинилися в ньому так само, як і монстри на кшталт ветеринара. Вони йшли далі, спотикаючись крізь палаючу ніч. Двічі їм траплялися бродячі банди. Один раз це були зонери, і Тумі заговорив до них, заспокоїв, і вони пройшли мимо. Іншого разу це були техасті з факелами, які підпалювали нові будинки, і Марія переконала їх, що вона й Тумі – не ті, хто заслуговує на відплату. «Удвох ми непогано справляємося», – зауважив Тумі, коли вони присіли в дверному отворі. Тріскіт і гуркіт гвинтівок та пістолетів лунали над дахами. Дедалі більше місць спалахувало вогнем. Марія витерла піт і сажу з обличчя. «Думаєш, твої будинки ще стоять?» «Скоро дізнаємося». Обличчя Тумі було мокрим від поту, а риси звело в гриму сустраждання. «І ти як?» «Усе добре, маленька королево». «Все гаразд. Треба йти». Марія зупинила його. «Навіщо ти прийшов по мене?» Запитала вона Ти не мусив Тумі засміявся і скривився від болю Майже не прийшов Але прийшов Він подивився на пістолет у своїх руках Іноді розумієш, що не ризикувати чимось заради життя Це гірше, ніж померти Я хочу жити, сказала Марія Усі ми хочемо жити, відповів Тумі Нам треба звідси вибиратися Він засміявся. Після такого він похитав головою Можеш бути певна, каліфорнійці та навацька гвардія битимуться ще запекліше, щоб утримати кордон. Він махнув рукою в бік палаючого міста. Це буде уроком для кожного, хто дивиться. Тепер ніхто не захоче бачити техасців, Чи не так? Тумі на силу звівся на ноги. Хіба можна їх звинувачувати? Він протягнув їй свій пістолет. На, тобі треба це побачити. Потримай. Коли він стріляє, то дає сильну віддачу. «Навіщо ти мені це показуєш?» Він серйозно подивився на неї. «Тому що якщо хтось прийде за нами і доведеться тікати, я хочу, щоб ти тікала. Ти теж виберешся». Але що довше вони йшли і повз, що більше вуличних боїв вони прослизали, то сильніше Марія сумнівалася. Жар ночі й пожеж душив, наче ковдра, а без води вони ніби йшли по пустелі. Коли вони нарешті дісталися табору сквотрів біля водокачок дружби, то знайшли лише попіл і руїни. Усі саморобні халупи. Усі намети червоного хреста. Усе зникло. Тіла диміли. Запах смаженого м'яса забивав повітря. Тварини не шпорили серед руїн, дикі пси і койоти роздирали трупи і гарчали одне на одного. Марія і Тумі обережно пробиралися через завали, намагаючись зрозуміти, чи працюють помпи. Тумі стискав пістолет, спрямовуючи його на зграї тварин, і Марія думала, що вони робитимуть, якщо звірі справді на них нападуть. Їх було забагато, щоб усіх пристріляти. Тумі вивчив помпи з краю площі. Не думаю, що вони працюють. Електроніка, мабуть, розплавилася, коли тут усе палах котіло. Марія стугою дивилася на мертві помпи, шкодуючи, що не здогадалася взяти воду з маєтку ветеринара. Зграї собак продовжували порпатися в мерцях. Нам треба забиратися з Феникса. Тумі сумно засміявся. І куди ми підемо? На Північ? У Калі. Куди завгодно, аби не тут. Як ти це зробиш? Ветеринар тримає майже всіх, хто знає, як переправити нелегалів через Колорадо. Він похитав головою. Мене вже так один раз накрили, пам'ятаєш. У нього всюди будуть люди, які нас шукатимуть. Може, ветеринар мертвий? Ти так думаєш. Вона так не думала. Ветеринар ніколи не помре. Він демон. Він і його гієни. «Вони ніколи не помруть», – у будь-якому разі, – сказав Тумі. «Ми на мілині, а ціна за переправлення тихазців зараз злетить. Люди хотітимуть втекти ще дужче, ніж раніше. Ціна буде захмарною. Нам треба перечекати, зібрати трохи грошей, а вже потім діяти. Допоможи мені підвестися. Коли повернемося до мене, складемо план. «Ти справді думаєш, що твій будинок ще цілий?» – запитала Марія. Тумі похмуро засміявся. Чорт його знає. Нова група вертольотів пронеслася в небі над ними, наче темні птахи на фоні помаранчевих заграв і пилу. Марія дивилася, як вони пролітають, одержимі якоюсь метою, про яку вона могла тільки здогадуватися. Можливо, це були пожежні вертольоти, що намагалися приборкати вогонь. Або це була Національна гвардія, що вийшла поставити її народ на місце. Я думаю, що все одно спробую перейти кордон. Сказала вона, без провідника. «Ти загинеш там». Марія різко засміялася. «Я й тут помираю. Просто повільніше? От і все». Повспромчав бронетранспортер. Він здавався маленьким і самотнім на порожніх вулицях. Незначним перед лицем полум'я, що заповнювало все більше горизонту. «То? Що? Ти просто збираєшся пройти пішки 300 миль пустелі і перепливе Тей-Колорадо? Навпаки». «Навіть професіонали не завжди можуть переправити людей. Як ти і сказав, професіонали все одно здали б мене ветеринару. А якщо я залишуся, вона знизила плечима. Ветеринар, мабуть, вийде з цього ще сильнішим. І як тільки він пронюхає, що я все ще десь тут, він точно прийде за мною знову. Але ти можеш ховатися зі мною. Тепер ми знаємо, що треба бути обережнішими. Ми впораємося». Тумі говорив, як її батько, обіцяючи неможлива, бо йому хотілося в це вірити. І тепер, коли Тумі обіцяв їй безпеку і захист, Марія відчула, що теж хоче йому вірити. Вірити, що вона якось може покластися на цього старшого, досвідченішого чоловіка, який про неї подбає. Забезпечить її. Вирішить за неї проблеми. Точно так само, як вона покладала Надії на тата, а Сара – на Майкаратана. «Ми можемо піти разом», – запропонувала вона. «Ми обоє». Тумі постукав по нозі. «Не думаю, що я здатний на довгі прогулянки чи плавання в річках. Та й твоя рука має не на добрий вигляд». Марія стиснула пульсуючи руку в кулак, ховаючи її від його погляду. «Ми знайдемо спосіб». «Хто це тепер розповідає гарні казки?» Вона замовкла. Він стиснув її плече. «Принаймні почекай день-два, перш ніж і ти». «Навіщо?» «Щоб ти міг мене відмовити?» «Ні». Він на силу випрямився, крекчучи. Мені треба показати тобі, як стріляти з цієї штуки. Розділ тридцять дев'ять. Анхель знову був із матір'ю. Вона готувала тамале, брала кукурудзани листя і борошно, загортала в них червоні шматки свинини. На фоні грав старий трек до Наумара, вона сміялася і усміхалася за роботою, рухаючись у так музиці, а він спостерігав, визираючись за прилавка. «Візьми, стілець!» – сказала вона. «Звідти тобі нічого не видно!» Він видерся поруч із нею. Вона показала йому, як загортати тісто. Він назвав це «кукурудзанами суші», вона засміялася і обійняла його. Вони разом робили ці кукурудзані суші, а вона підражнювала його, мовляв, «раз йому так подобаються суші, то варто вивчити японську і відкрити власну справу». У той час, поки вони чекали сестер зі школи, він відчував особливу близькість із нею Він пам'ятав жар, що йшов від каструлі Де вона разом парила всі тамале Пам'ятав плитку на прилавку Пам'ятав усе до дрібниць Запахи, її червоний фартух Йому стало сумно, бо він знав, що це лише спогад Вона була мертвою, і Мексика померла разом із нею І Ая, і Селена, і тато Але все гаразд, вирішив він Принаймні зараз він побуде з мамою Тут він у безпеці. Він відчував запах кукурудзи в повітрі і дотик пари. Відчував запах інгредієнтів, що пригорали. Запах диму. Мама дивилася на нього якось дивно. Він зрозумів, що горить. Усе його тіло палало від жару. Мама все повторювала, нам треба відвести тебе до лікаря. Анхель хотів сказати їй, що все гаразд. Усе помирає. Вона ж бо й сама мертва, то чого їй за нього хвилюватися? Але вона молилася Діві Марії, щоб та захистила його, і він знову намагався пояснити, рятувати вже нічого. Він, Діва Марія та Ісус розійшлися різними дорогами вже дуже-дуже давно. Але вона все одно стояла поруч на колінах і молилася. «Прокидайся! Давай! Прокидайся!» Вона цілувала його, дихала на нього, Анхель схопив ротом повітря. Спробував сісти. Упав назад, пронизаний нестерпним болем. Люсі сиділа поруч на паятах, спітніла із Амурзана. Гарненька журналістка дивилася на нього, його особиста свята. Не найгірший варіант пробудження. От тільки боліло. Боже милий, як же боліло. Він не міг ворухнутися, щоб не відчути муки. Поруч із ним на колінах стояв чоловік із голкою в руках. «Ну, він ще не вмер», – пожартував чоловік. «Тримайся», – сказала Люсі, стискаючи руку Анхеля. Він хотів сказати, що вона робить йому боляче, так сильно стискаючи долоню, але чоловік вів голку під шкіру. Ангель знову провалився в небуття. Сикаріо сидів поруч із ним. Вони обоє сиділи на маленьких пластикових стільцях біля тіла чоловіка, якого вбив Сикаріо. Анхель знав, що Сикаріо – погана людина, і що від нього походить смертельна небезпека, але чоловікові, здавалося, подобалося товариству Ангеля, а той не наважувався втекти. Сикаріо тримав у руці пляшку мескалю і вказував нею на жертву, яку щойно розстріляв. «Отак піду і я», – сказав Сикаріо. «Хто з мечем прийде, від меча й загине, розумієш?» Він серйозно подивився на Анхеля. «Запам'ятай це, ми, Джоу. Ми живемо мечем і помираємо від меча. Наїсися свинцю, і свинець заїсть тебе». Анхель знав, що під цією шкірою ховається його батько. Сикаріо був його справжнім батьком. Не той коп, із яким Анхель роками тому втік на північ і який обіцяв, що все буде добре, що на нього наркоторговцям наплювати. Той чоловік втратив усю свою родину, бо не вмів тримати ніс за вітром і не зрозумів, коли той змінився не на його користь. Сикаріо був справжнім батьком Анхеля. Цей убивця бачив світ без ілюзій. «Я теж загину від меча, але ти не мусиш, сказав Сикаріо. «Їди на Ел Нортей. Спробуй ще раз». «Більше ніякого свинцю на обід. Але як же мама Яя? Ти нікого не можеш узяти з собою, Ентанц. Він застеріг його, хитнувши пляшкою. Або так, або залишайся тут, живи мечем і помри від нього. Тож іди на північ і живи чесно. Тут для тебе нато гаряче. Але я не живу мечем». Він засміявся. «Не переживай про це, Муджо. Будеш». Він нахилився зі своєю пляшкою Мескалю І почав тицяти дулом у тіло Анхеля І всюди, де торкалася пляшка На плоті Анхеля двовижним чином відкривалися дірки З них витікала кров Анхель дивився на свої кульові отвори Він не боявся Рани боліли, але здавалися йому правильними Ніби він завжди мав їх мати У мені дірки, пробурмотів він Сикарі осорбнув Мескалю і засміявся. То попроси свою жінку щоб вона їх зашила Вона вже шиє Не та жінка Сикаріо виглядав роздратованим Та, яка їх там зробила Він випив із пляшки А потім знову штовхнув на Анхеля Додаючи ще одну дірку Ти справді нато тупий, щоб жити Стюпиду Телепень Ще два поштовхи Ще дві дірки У тебе погана іспанська Сикаріо засміявся. Ти так довго був далеко Звідки тобі знати? Він вишкірився до Анхеля. Хочеш поради, Муджо? Не гнівела хейрейс. Краще жити в пустелі, ніж із сварливою жінкою. Знаєш таку приказку? У ній глибока ведат, мій сину. І байдуже, чи це Мексика, чи картель Чіуауа, чи там, найл Нортей. Розлючена баба відріже тобі яйця і змусить співати соловейком. Але я неодружений. Сикаріо багатозначно посміхнувся. Усі дрібні гангстери, які зраджують своїх дівчат, так кажуть Він повчально підняв палець Але дівчата все знають Вони знають, що ти замислив Навіть якщо мовчать, вони знають Подивися, що зі мною сталося Він вказав на своє тіло, і Анхель побачив, що той теж поцяткуваний кульовими отворами Бачиш, що зробила моя жінка Сказав сикаріо І тепер усі співають пісні про цю пута це мав бути мій кауріду, але його віддали їй, а мені дісталося, що Пару куплетів, а потім ця сука робить зі мною отаке Він нахилився, різко жестикулюючи пляшкою І та частина в пісні, де я бив її, поки вона не почала харкати кров'ю Неправда Присягаюся своєю матір'ю Ну, може, я їй трохи зраджував Але ніколи сильно не бив Він серйозно похитав головою Усе це була брехня для її пісні. Ангель засмявся з його виправдань. Добре, що ти не на півночі? Тамтешні жінки такого лайна не терплять. Сикаріо виглядав зневіреним. Про це я тобі й товкмачу, Муджо. Не зраджуй північним жінкам. Вони тебе розмажуть. Ангель розгублено подивився на нього. Але я тільки на її зустрів. Сикаріо увічає підніс руки до неба. Він нато тупий, щоб жити, кістлява мати. Я намагаюся йому пояснити, але бачив я і із більшими місками. Дай я його просто застрелю. Так буде краще для всіх нас. Анхель прокинувся, хапаючи ротом повітря. Люсі схилилася над ним, її рука ніжно торкнулася його чола. Тіло почувалося так, ніби по ньому проїхав потяг, залишивши по собі лише забите і пошматоване м'ясо. Він лежав у недобудованій кімнаті з фанери з голими балками. На цваху в стіні висів пакет із фізрозчином. Поруч зі зморщеного плаката на нього дивилася Брітні Спірс, обколота ботоксом і безуба. Вона обіцяла час для бабусь. Він запікався від спеки. Спробував скинути прострадло, але під ним виявив лише власну шкіру, вкриту потом. Сліди від куль і нові шви. Історія всіх його помилок. Хтось копирсався в його грудях і нутрощах. Нові шви стягували плоть. Він згадав, як кілька років тому задирав сорочку перед Кетрін Кейс під час їхньої першої зустрічі. Казав, що не боїться куль. Хвалився шрамами. Тепер їх побільшало. Він спробував підвестися, але це було занадто важко. Упав назад, весь тримтячий. Люсі обережно поклала руку йому на груди. Тихіше. Тобі пощастило, що ти живий. Він спробував заговорити і, нарешті... Зміг прохрипіти. «Агуа». Сказати більше було занадто важко. «Пор». «Англійською». «Будь ласка», – прошепотів він. «Води». «У мене є тільки клірсаки». «Піде». Вона піднесла пакет із трубочкою до його губ, але забрала його раніше, ніж він встиг як слід напитися. «Більше не можна», – запитав він. «Щойно всі трансплантати органів приживуться, зможеш пити скільки захочеш». Ангель хотів посперечатися, але був надто втомленим, та й по її голосу відчувалося, що вона не поступиться. «Скільки? Я був без тями. Тиждень. Він кивнув. Заплющив очі. Спогади просни ятрили його. Сикаріо, що тицяє в нього дірки від куль, зловтішно вишкіряючись. Цей злий чоловік із пляшкою мескалю, розлючений через жінок і вірність. Ангель розплющив очі, дивлячись у сталю, Думаючи про борги і зради Про вбивць і старі коридо Пісні про насильство і помсту Він був живий Це дивувало А поруч сиділа Люсі Жінка, через аку в нього стріляли Значить, прошепотів він Ти вбиваєш мене, а потім Він ковтнув слину У пересохлому горлі все злиплося А потім рятуєш Люсі ніяково засміялася Виходить, так Ну й, він знову ковтнув «Ну й, сука, ти ненормальна, ти в курсі?» На його подав, Люсі засміялася ще дужче. А потім і він почав сміятися, болісним хрипом, що завдавав такого болю, що він ледь не перестав дихати. Але було так добре мати змогу просто сміятися. Він простягнув до неї руку. «Ти! Найкраще з усього, біля чого я коли-небудь прокидався. Навіть коли ти весь пошматований кулями. Особливо тоді. Вони дивилися одне на одного». Люсі першою відвела погляд. «Я не хотіла бути частиною всього цього», – сказала вона. Вона різко встала і почала збирати навколо нього шприци, пакети з фізрозчином і дезінфікуючі засоби. Раптом заходилася роботою. Уникала його погляду. «Частиною чого?» «Цього», – сказала вона, продовжуючи прибирати, усе ще не дивлячись на нього. «Фенікса!» Вона махнула рукою. «Я раніше думала, що можу просто висвітлювати події тут», і це мене не зачепить. А потім раптом, бац, і мене засмоктало, і я вже частина цього. Частина брехні. Зрад. Швидкий зніяковілий погляд на Анхеля. Убивств. Я частина всього цього. І я навіть не помітила, як це сталося. Вони притиснули твою сім'ю, сказав він. Це потужний тиск. Я думала, що маю імунітет. Вона гірко засміялася. Думала, що знав це місце, а виявилося, що я така ж наївна, як і тоді, коли приїхала сюди на перше завдання. Думала, що я краща за цих людей, а виявилося, я така сама, як і всі. «Ламаються всі», – сказав Ангель. «Якщо знайти правильно вразливе місце, зламається будь-хто. Тобі краще знати. Це моя робота». Він простягнув до неї руку. «Боляче. Підійдено на хвилинку. Вона виглядала, як загнаний звір» який хоче бути де завгодно, аби не поруч із ним, але все ж підійшла ближче, присіла біля нього. Він простягнув руку і взяв її за долоню. Під правильним тиском ламаються всі. Бейша когось достатньо довго, він заговорить. Погрожуєш достатньо сильно, він ворухнеться. Налякаєш до смерті, він підпише. Це не я. Анхель стиснув її руку міцніше. Нікому не було б діла, якби ти дала мені померти. «Може, навіть стала б героїнею». Він переплів свої пальці з її. «Я твій боржник». «Ні». «Не кажи так». Вона не піднімала очей. Він не став сперечатися. Люсі могла міряти вагу його боргу своєю власною провиною, але Ангель не звинувачував її за зраду. Не можна судити людей за те, що вони прогинаються під тиском, їх судять за ті рідкісні випадки, коли їм пощастило мати бодай якийсь вибір. Люсі врятувала його, Хоча могла просто піти. Якщо вона досі відчуває провину за свої зради, що ж, це її кодекс. Ванхеля був свій, і за його кодексом зради траплялися постійно, з дрібних причин і з вагомих. Зради. Сикаріо, що скиглив про свою жінку, яка нашпигувала його свинцем. Попереджав Анхеля не зраджувати свою дівчину. «Ти комусь казала про мене?» запитав Анхель. «Про те, що ми працювали разом?» До того. Як на тебе натиснули каліфорнійці? Хоч комусь. Ти вже питав про це. Я сказала «ні». Я б не злився, якби й сказала. Мені просто потрібна правда. Не казала. Чорт, забирай. Що не так? Твоя вантажівка тут? Так. Я повернулася в таянь і забрала її. Не думаю, що хтось її відстежував після. Усе гаразд. Це добре. Анхель глибоко вдихнув. «Допоможи мені встати. Мені треба одягнутися. Ти жартуєш. Твої швище навіть не стягнулися. Тобі все ще капають регенеранти. У мене немає на це часу. Від'єднуй мене. Зі стогоном він підтягнувся й сів. Ти з'їхав із глузду. Вигукнула вона. Тобі потрібен спокій. Тобі присаджували тканини в легенях. І в нирках теж. Знаю». Усередині ніби крутилися леза бритеве і ржаві шестерні, перемелюючи м'ясо. Боліло неймовірно, але він зміг випрямитися. Він сидів, важко дихаючи й тремтячи, чекаючи, поки мене напад болю. Тобі треба заспокоїтися. Взагалі-то мені треба поспішати. Він потягнувся до своїх закривавлених штанів, борючись із темрявою перед очима і бажанням знепритомніти. «Здається, моя бос мене замовила». Розділ сорок. Він давав їй вказівки, ведучи крізь місто до спалених околиць. В очах Люсі Ангел мав страхітливо слабкий вигляд, і чим довше він залишався на ногах і рухався, тим більше вона замислювалася, чи не спостерігає вона за тим, як чоловік убиває сам себе. «Це все одно не має жодного сенсу», – сказала вона, заходячи в черговий затяжний поворот котеджного містечка. Вони їхали містом, минаючи вигорілі передмістя. З обвуглених руїн у багатьох місцях усе ще курився дим, вперте тління, що ніяк не хотіло вмирати. Саме Каліфорнія тиснула на мене. Наскільки я знаю, навада і Каліфорнія не те, щоб друзі. Ось це мене і муляє. Я весь час думаю про те, що сталося перед самим моїм пораненням. Я намагався скористатися карткою, але вона не спрацювала. Ніби я вже був мертвий. Ніби хтось мене видалив, розумієш. Каліфорнія не могла цього зробити, він похмуро засмявся. А от мої люди цілком. Він показав на нову дорогу. Туди. Тим шляхом. Де будинки ще не згоріли. Що ми тут шукаємо? Він кинув на неї таємничий погляд. Відповіді. Серйозно, будеш грати в загадки. А що, хочеш ексклюзив? Тобі справді не байдуже. Гаразд. Без документів я не жилець. У мене немає ні грошей, ні способу перетнути кордон. Мені зараз так само щастить, як якомусь тихастю. Якщо я випливу на поверхню, за мною прийдуть. Тому я мушу знайти спосіб повернутися до Кетрін Кейс. Що ти зробив такого, що вона розлютилася? Це мав бути Брекстон. Цей покидьок спить і бачить, як мене позбутися. Він налаштував її проти мене. Побачивши її спантеличений погляд, Ангел пояснив, Голова юридичного відділу СНВА, він знизав плечима. «Ми ніколи не ладнали. До такої міри, щоб замовити тебе». «Ну, знаєш, він знову знизав плечима. Я б зробив те саме з ним, якби випала нагода. Я постійно думав, що він грає проти нас. Можливо, зливає інфу на сторону. Навіть у Вегасі є кроти. Усі підстраховуються», – він вказав уперед. «Сюди. Це тут». Люсі загальмувала, не бачачи в покинутому районі нічого, що відрізняло б його від будь-якого іншого. У будинках уже побували мародери-утилізатори, вирвали всю проводку, частину деревини, навіть подекуди скло. Люсі подумала, чи не Шарлін це працювала. Усе було зроблено достатньо ретельно, щоб бути однією з її робіт. «Що це за місце?» «Запасна нора. Допоможи мені». Він сперся на неї і спрямував до одного з розкрочених будинків. Ми проскидали такі по всьому місту, прохрипів він. На випадок надзвичайних ситуацій. Якщо в наших людей виникнуть проблеми. І скільки їх? Я знав про пару десятків. Імовірно, їх більше. Ви повністю інфільтрували Фінікс, чи не так? Ми старалися. У нас були люди на зарплаті в усіх міських департаментах. Обіцяли їм усе на світі. Переселяли їхні родини в розбудови Сайпрес на півночі. Це були найкращі інформатори, він поглянув на Люсі. Сім'я робить людей надійними. Люсі зрозуміла, що досі не може дивитися йому в очі. Ей, він простягнув руку і торкнувся її плеча. Я вже казав тобі, ти невинна. Його голос був напрочудлагідним, емпатія людини, яка сама перебувала під чужим контролем і знала, як легко можна зламати ідеали. Люсі відчула майже нестримну хвилю вдячності за прощення в його голосі. Це ж до нього звернувся Джеймі. Так. Запитала вона. До когось у його офісі, хто працював на вас? До якогось вашого крота. Про це треба питати або Хуліо, або його хлопця-возовича. Тільки вони знають напевно. Ангел повільно опустився на коліна, важко дихаючи, і смикнув за край Ковроліну. Той був приклеєний. Допоможе мені, прохрипів він. Я все ще трохи не у формі. Ковролін відірвався з тріскотом. Відкриваючи люк. Прямо як піратська скарбниця. Ховай під Мотлухом, який не потрібен навіть з брачем Мотлуху, ангел знизав плечима. До того ж їх навколо достатньо, тож навіть якщо ми втратимо кілька, це не має значення. Ти маєш на увазі, якщо половина фінікса згорить. Щось на кшталт того, він підчепив кришку, відкриваючи круті сходи, що вели в темряву. «Допоможе мені спуститися». Вона пішла першою і обережно повела його в підвал Він клацнув вимикачем І їх залило блідим світлом кількох крихітних мікроламп Батареї все ще працюють, сказав він з полегшенням у голосі Він діє на вмання, зрозуміла Люсі Оглядаючи забиті полиці, бочки з водою та пакунки з клірсаками Ангел тримався так впевнено, що можна було подумати Ніби він точно знає, що робить Але чоловік був на останньому подиху він боровся за шанс, який, якщо бути чесною і дивитися на його понівечене тіло, вислизав від нього, навіть коли він порпався в обладнанні підвалу. Він зняв із полиці пістолет і перевірив його, почав діставати коробки з патронами і споряджати магазини. Звичні, відпрацьовані рухи. Він витягнув балістичний жилет з іншої коробки, хриплячи від зусиль, і кинув їй. Це тобі. У мене хтось стрілятиме. Він озирнувся посміхаючись. «Якщо стоятимеш поруч зі мною?» «Швидше за все!» Він витягнув інший жилет. «Підсобиш!» Він простягнув руку. «Я не зовсім можу!» Вона допомогла йому влізти в бронежилет, а потім сама оглянула заставлені полиці. Там були герметичні металеві ящики з наклейками, протеїнові батончики та пакетики з регідратаційними добавками. Коли вона відкрила один, він виявився повним. У кутку стояла п'яте десятигалонна бочка з водою. Місяці життя, а може, і більше, враховуючи клірсаки. «Тут мрія препара», – сказала вона. Ангел перхнув. «Грёбані препари! Маєш до них претензії. Тільки коли ми викачуємо їхні свердловини до суха, він цинічно засміявся. Ніколи не міг зрозуміти, чому люди думають, ніби зможуть вижити ось так, самі по собі. Сидять у своїх маленьких бункерах і гадають – що пречекають апокаліпсис на одинці. Може, вони дивляться за багато старих вестернів. Ніхто не виживає сам. Запеклість Ангела змусила Люсі запідозрити, що він говорить зовсім не про преперів. Він перебирав коробки з ліками, читаючи етикетки. Знеболювальне. О! Він виковтнув пару таблеток, навіть не запиваючи. Так краще. Він діяв майже маніакально, ніж в запасах. Дістав мобільний телефон і розірвав упаковку з акумуляторами. Зарядив телефон і набрав номер. За мить він уже говорив з кимось на іншому кінці зашифрованим кодом, низки цифр і літер. Його голос став тривожним. Він посміхався люсі, але в голосі звучали розпач і паніка. Мені потрібна евакуація, видихнув він. Яв. Ацтексська оазі. Будь ласка, швидше. У мене кровотеча. Він поклав слухавку. Ходімо, сказав він, хапаючи її за руку. Час іти. Що ми робимо? Перевіряємо теорію. Він потягнув її до сходів, задихаючись. Важко спирався на неї, поки вони піднімалися. Вийшовши з будинку, Люсі попрямувала до своєї вантажівки, але ангел смикнув її в протилежний бік. Ні, тільки не туди. Нато очевидно. Нато очевидно для чого але він уже кульгав вулицею. Цей будинок підійде. Проте він пройшов крізь передні двері і вийшов через задні, перетнув двір, прошкандибав через іншу порожню вулицю і нарешті валився до ще одного будинку. О, тут буде добре. Він закашлявся і неуважно витер кров, що вирвалася з легень, об джинси. Так, тут добре. Він вказав на сходи. Ти хочеш піднятися нагору? Мені треба бачити. Його очі були широко розплющені. Майже божевільні. На півдорозі він ледь не впав, і Люсі довелося його підхопити. Замість того, щоб зупинитися, він поповз. Нагорі він приходив із кімнати в кімнату, важко дихаючи та оглядаючи кожну, доки не знайшов таку, де вціліло вікно. Він доплентався до нього і сповз на підлогу, вдивляючись у далечень. Його дихання було уривчастим, очі скляними від наркотиків, болю та зусиль. Скільки пройшло часу? Запитав він. «Відколи?» «Відколи я подзвонив?» «Може, хвилин п'ять». «Ну ж, бо, давай!» Він схопив її, тягнучи через кімнату. «Тут добре. У шафі. Ти що, під кайфом?» На секунду Люсі подумала, що він намагається її завалити, що він настільки з'їхав з глузду від знеболювальних, що справді захотів сексу, але він не дивився на неї, коли тягнув донизу, він дивився на вікно. Він пригнувся, хрипко дихаючи. Вона чула звук його пошкоджених рудей, булькаючий свисткульових поранень і крові глибоко в легенях. «ТССС», – сказав він, коли вона знову спробувала поставити запитання. «Слухай», – прошепотів він. «Вони йдуть. Вони йдуть за мною». Він говорив майже благого війно. «Я не». Спочатку це був просто шепіт. Дзищення високо в небі, яке наростало, а потім раптово перетворилося на ВРСКа. Вікно розлетілося вщент. Їх засипало склом і вогнем. Будинок здригнувся. Люсі зіщулилася, коли їх огорнуло розпечене повітря. Вона притиснулася до Ангела, полум'я обпікало сітків очей. Шкіра пащила. Що за... Ще одна хвиля жару і шоку вдарила по будинку. Осколки розривали стіни, лють вогню та руйнування. Серед вогняного шторму вона ледь розгледіла Ангела. Він посміхався. Був щасливим. Задоволеним, ніби отримав дорогоцінний дарунок. Вона спробувала підвестися, але він знову смикнув її вниз, накриваючи своїм жилетом. Другий удар припав зовсім поруч. Вибух обрушився на них дощем. Вони люблять пересвідчуватися, прошепотів він, тримаючи її. Він посміхався. В помаранчевому заграві ракетних ударів він виглядав несамовито живим, палки вірянин, що став свідком явлення свого Бога. Поступово слух почав повертатися. Ракети більше не падали з неба. Вона насилу підвелася і підійшла до вікна. Чоботи хрустіли по уламках скла. Через дві вулиці в небо піднімався густий стовп чорного диму, поцяткований з палахами вогню. «Твої люди тебе справді не люблять?» – пробурмотіла вона. «Так», – відповів ангел. «Я теж починаю це відчувати». Розділ 41 Вони прийшли в сутінках, щоб присвідчитися в успішному вбивстві. Ангел заплющив очі, готуючись, поки шини позашляховика хрустіли по склу, а електричне витяг двигуна вщухало. Двері клацнули, відчинилися і з гуркотом зачинилися. Бурмотіння чоловіків чітко долинало до нього, поки вони обшукували руїни ліхтариками. Ангел зарився глибше в обгорілі уламки, сподіваючись, що Люсі готова до того, що він від неї вимагав. Коли справи пахнуть змаленим, важко передбачити. Як поведуться люди? Він знав пустельних псів, які не могли змусити себе виштовхувати біженців за кордон, і бачив невадських гвардійців, що ціпеніли в перестрілці. Бачив чолобі, які навмисно стріляли мимо, аби не забирати життя. А Люсі все ж таки пощадила його. Кроки зазвучали на хитких руїнах. Промені ліхтариків ковзали по роздитому склу та по чорнілій іспанській черепиці. «То, що ми шукаємо?» – запитав один із них. Фрагменти та рештки. Гідота. Не скигли. Двоє. Ангел відчув полегшення. З двома, здавалося, він міг упоратися. Навіть у своєму нинішньому роздитому стані. Хотілося б мені знати, чому мені завжди дістається найбрудніша робота. Мені довелося прибирати і вратана. Знаєш, як важко вичистити мізки з килима. Криваві килими не чистять, бо вдуре. Їх виривають і замінюють. Тепер ти мені кажеш. Ось чому я не просуваю тебе по службі. Допоможіть. Простогнав ангел. Допооможіть. Він розтягував слова. Заманював. Ну ну. Чоловіки оточили його. Яскраві світлодіодні промені вдарили по очах. Ангел примружився від сліпучого світла. Простягнув до них руку. Повільно. Дуже повільно. Жертва. Шматок м'яса. Обгорілий і майже мертвий. Схоже на нашого особливого друга з Вегаса. Ангел міг уявити, що вони бачили. Жахливе видовище жертви пожежі та ракетного удару напівзасипаної сажею та уламками черепиці. Люсі підпалила йому волосся, перетворивши його на обгорілу масу. Він взяв уламок скла і провів ним по лобі, дозволяючи крові змішатися з попелом у брудну жижу. Чоловіки присіли поруч з ангелом, водячи світлом по його напівзасипаному тілу. Впевнений, що це він. Він трохи більш роздовбаний, ніж минулого разу, але я добре розглядив його в таяні. Ти маєш на увазі той момент, коли він пошив тебе в дурні в таяні. Виродок виявився винахідливим. Що я можу сказати? Ема ружачись від світла, ангел ледь міг розрізнити їхні силуети. Двоє кремезних чоловіків. Піджаки, краватки, проблиски пістолетів під одягом. З розмови він здогадався, що це ті самі каліфорнійці з якими він грав у кішкамишки спочатку в Морзі, а потім у таяні. І тепер вони були тут, виконуючи брудну роботу для Кетрін Кейс. Молодший почав відкидати мотлох з Ангела, поки старший присів поруч. «Як ти тут, друже?» Лагідно запитав він, общупуючи закривавлену сорочку Ангела, обшукуючи його. «І маєш якісь папери для нас?» «Чи заховав десь?» «Мабуть, згоріли вщент. Допоможіть мені, прошепотів Ангел». «Звісно», – заспокійливо сказав каліфорнієць. «Без проблем. Просто скажи, куди ти подів папери, і ми тебе витягнемо та відвеземо до Червоного Хреста». Йде на лад». Ангел важко видихнув і закотив очі. «Чорт! Ми його втрачаємо. Перевір решту». Ангел дозволив себе перевернути. Ковзнув рукою під вкриті сажею уламки. Коли старший нахилився, щоб обшукати під ним, Ангел вчепався в нього». Втративши рівновагу, каліфорнієць повалився. Ангел охнув від болю, коли чоловік приземлився на нього. Темрява мало не поглинула його, але він спромігся вихопити пістолет з-під уламків і вперти його чоловікові під підборіддя. Молодший потягнувся за своєю зброєю. «Ані руш!» – крикнула Люсі. «Бо я знесу твою чортову голову!» Чоловік і справді завмер. Ангел не міг стримати посмішки. Люсі вийшла з тіні обережно ступаючи. Ангел сильніше вдавив ствол у шию свого бранця. «Маю до тебе кілька запитань, великий хлопчику». «Пішов ти». «Ще одне таке слово, і ми висадимо кулю в молодшого», сказав Ангел. «Хороша штука, коли вас двоє. У мене є запасне тіло для допиту». Люсі забрала пістолет у свого бранця і швидко відступила, тримаючись на відстані. Вона причаялася, пильна, наставивши зброю. Лише пара запитань, сказав Ангел. Якщо все пройде добре, можливо, ми всі розійдемося по-людськи. Звісно. Усе, що забажаєш. Ангел знав, що хлопець тягне час, і сподівався, що каліфорнієць не зрозуміє, наскільки він насправді слабкий. На кого ви працюєте? Ти не знаєш. Ангелу не подобалося, як швидко темніше. Він хотів, щоб очі швидше звикли. Це змушувало його почуватися вразливим. «Може й знаю, а може й ні. Може, я висаджу тобі кулю в голову, якщо відповісти неправильно. Ви працюєте на кейс». «Довга пауза». «Так». Люсі недовірливо пирхнула. «Ага, звісно». Вона вистрелила молодшому в ногу. Той упав, виючи. «От, дідько. Старший спробував відсахнутися від Ангела. Ангел ледь втримався, відчуваючи, ніби його нутрощі розриваються». Він глибоко втиснув пістолет у шию чоловіка, змусивши того захрипіти. «Лежи тихо!» – крикнув він, коли чоловік сіпнувся. Старший завмер, але молодший незграбно кинувся на Люсі. Навіть поранений, він був швидким. Люсі вдарила його рукоаткою пістолета по голові, збивши на землю. Вона притиснула його коліном до спини і вперла ствол у затилок. «Порухнешся, і я розмажу твої мізки по землі». Ангел перестав хвилюватися про те, чи зможе Люсі його підстрахувати, і почав хвилюватися, чи не збирається вона влаштувати ту трізанину. «Люсі! Що? Думаєш, ми зможемо залишити їх живими?» Ці покидьки полювали на мою сестру. Вони збиралися скривдити Стейсі та Анта. «Але не ці хлопці!» – сказав Ангел. «Ти ж знаєш, що вони робили це з кимось іншим?» Голос Люсі був настільки рівним, що Ангел занепокоївся – чи вдасться взагалі втримати ситуацію під контролем? Мені вони потрібні живими, Люсі. Гаразд. Я не вебею їх, якщо вони перестануть брехати. Вона ветеіснула пістолет у череп свого каліфорнійця, вдавлюючи його обличчя в уламки. Ангел відчув, якого власний бранець напружився, гадаючи, що шансів вижити немає. Ситуація виходила з-під контролю. Усе, що нам потрібно, це відповіді, сказав він. «Ви все одно нас об'єте. Ти пам'ятаєш часи, коли все було інакше?» Запитав Ангел. «Коли ми не вгризалися один одному в глотки?» «Це було дуже давно. Облиш. Я пішак. Ти пішак. Немає сенсу приносити себе в жертву заради якогось мудака в Лос-Анджелесі. Ми просто купка пішаків, які зараз розмовляють. Немає причин, чому ми не можемо просто розійтися і вдати, що всього цього лайна не було». Давай по діловому. А як щодо неї? Люсі. Вона не відповіла. Ангел думав, що коїться в неї в голові. Скільки гніву, люті, страху та катарсичної потреби виплеснути це все накопичилося в ній. Скільки років вона провела тут, озираючись через плече, острігаючись таких убивць, як ці. Люсі. Що? Вони просто солдати, сказав він, такі самі, як я, виконують роботу. Отримують платню. Сподіваються, що їхні родини залишаться в Каліфорнії. Вони просто маленькі шестерні у великій машині. Небезпечні шестерні. Ні, він стомлено похитав головою. Для них це просто робота. Вона не варта смерті, він замовк. І, можливо, колись, коли вони заскочать мене чи тебе, вони згадають, що ми зробили їм послугу, і ми підемо звідти живими, а не закінчимо в пустелі. Нарешті Люсі сказала. Гаразд. «Ангела!» – став свої запитання. «Якщо вони скажуть правду, я дозволю їм піти. Звідки нам знати?» – запитав каліфорнієць. «Не випробуй удачу». Але тон її голосу змінився, ніби людь більше не диктувала їй рішення. Ангел подумав, що каліфорнійці теж відчули цю зміну, бо його бранець розслабився. «Можна мені мою ногу?» – запитав молодший. Люсі злізла з нього і швидко відступила. Чоловік зняв піджак і почав перев'язувати рану. «Питай. Ви каліфорнійці, так?» «Так. Звісно, старший зітхнув. Як ти й сказав, з Лос-Анджелеса. Якого біса ви тут робите, працюючи на Вегас?» Наказ спустився по ланцюжку. «Це все, що я знаю. Ми мали прочесати будинок, знайти тіло вегаського водного ножа. Знайти папери на старі права на воду і подивитися, чи не посміхнеться нам нарешті вдача. Це все. Папери. Це змусило Ангела завагатися. Мертві дерева. Саме такі папери. Ми майже впевнені. У комп'ютері Ратана нічого не було, але ми знаємо, що він уклав угоду щодо прав. Озираючись на всі його переговори, стає зрозуміло, що документація була на папері, а не в цифровому вигляді. Тож так, ми шукаємо папір. Ангел стомлено засміявся. Звісно, він міг уявити військових часів громадянської війни, які сиділи за столом навпроти індіанців, яких вони знищили і шкрябали угоди на пергаменті. Кожен передавав наступному перо. Занурюючи гострий кінчик у чорнило, кожен виводив своє ім'я на папері. «Старий папір для старих прав». «У мене немає тих паперів», – сказав Ангел. «Облиш, ми всі бачили, як ти вислизнув із Таяна. І ми знаємо, що вони були у Ратана». Хоча він заперечував це всім підряд Знаємо, що він тримав їх при собі Поки намагався нас кинути Тільки от ми притрусили його квартиру дрібним гребенем І єдине, чого там бракувало Це того, що було у тебе Коли ми бачили, як ти тікав Склади два і два Ти втік із нашими правами після того Як прикокнув Ратана Ні, це був не я Я не вбивав Ратана, сказав Ангел Це зробив інший наш хлопець який намагався вести власну гру. Він думав, що заробить купу грошей, продавши ці права сам. Ага, Ратан провертав із нами те саме лайно. Постійно торочив нам, що йому підсунули підробки, мабуть, спецоперація Фінікса, і що немає навіть шансу на відплату, бо той хлопець уже мертвий через якісь розбірки наркоторговців. Типова димова завіса. Тобто, спочатку ми повелися... Це було занадто абсурдно, щоб не повірити, але потім історія почала тріщати по швах. Шкода, бо він був непоганим хлопцем. Утім, це не має значення. Ти був останнім у його квартирі перед тим, як ми туди прийшли, тож. Тож тепер ви думаєте, що я провертаю той самий трук. Набиваю власну кишеню. Ти єдиний, хто залишився. Чорт, забирай. Ангел міг уявити Кетрін Кейс, яка збирає розрізнені факти в єдину картину зради. Брекстон, що завалює справи, які були надто очевидними, щоб їх прогавити. Додайте до цього, Елліс у Колорадо, який або переметнувся, або мертвий і не повідомив їй про підрив дамб. А потім ще й Хуліо, що почав грати соло. Багато чого пішло не так. Зради. Брехня. А тепер ще й сам Ангел заліг на дно і каже їй, що права на воду неможливо знайти. Він міг уявити її у Вегасі, в оточенні аналітиків. Усі вони перевіряють розвідані. Слухають не лише звіти Ангела, а й усе, що її люди змогли витягнути у Ібіса та Каліфорнії. Він уявляв, як вона чує його слова про те, що прав немає, а потім дізнається від Каліфорнії, що хтось із точним описом Ангела щойно втік із Таяна з їхніми дорогоцінними правами. Якщо паперів не було у Хуліо, і їх не було у Каліфорнії, залишався Ангел – який брехав їй у вічі. Це було логічно. Кейс стежила за закономірностями. Вона приймала рішення на їхній основі. І закономірності, що випливли на поверхню, свідчили лише про зраду. Усі зараз підстраховуються, пробурмотів Ангел. Що ти сказав? Нічого. Дай мені свій телефон. Мені треба подзвонити. Старший завагався, але витягнув апарат під пильним поглядом Ангела. Ангел відкотився від бранця тримаючись на відстані. Він набрав номер, не зводячи очей із каліфорнійця. Голова йшла обертом від розуміння того, що принаймні цю проблему можна вирішити. Вона відповіла після третього гудка. «Це Кейс. Відколи це ви працюєте з Каліфорнією?» запитав Ангел. «Пауза. Ну, Ангеле, мабуть, відтоді, як я зрозуміла, що так багато людей виявляються ненадійними. Але якщо на щось я і можу розраховувати...» «Так це на те, що Каліфорнія захищатиме власні інтереси. І поки наші інтереси збігаються, це робить їх набагато надійнішими за моїх власних людей. Я не помер. Як тобі така надійність?» На задньому плані він чув шум водоспаду. Вона, мабуть, була в офісі СНВА, на балконі, що виходив у центральну охолоджувальну шахту. Насолоджувалася висячими садами. В оточенні розкішного світу, який сама ж і створила. Я завжди знала, що ти один із найкращих, сказала вона. Прав на воду в мене теж немає. У це повірити важче. Це Брекстон тебе нацькував. Запитав ангел. Ти ж знаєш, цей пендех у мене терпіти не може. Хвилина вагання. Він натиснув. Це він. Хіба це має значення? А якщо я знайду для тебе ці права? Каліфорнійці пожвавилися, але ангел не зважав. Якщо я принесу їх тобі? Ти маєш на увазі, тому що вони в тебе, і ти планував їх розпродати, як намагається зробити кожен, до кого вони потрапляють. Тому що я все ще працюю на тебе. Як і завжди. Хотіла б я в це вірити. Колись ти мені довіряла. Тепер я вірю лише в те, що кожен сам за себе. Це виявляється дуже надійним припущенням. Але не я, саме тому ти відправила мене сюди. Я таким не займаюся. Кетрін Кейс засміялася. «Гараст! Нехай буде так, Ангеле! Заради старих часів! Якщо ти передаси ці права, я готова забути про все, що сталося. Я скасую нагороду за твою голову, і ти зможеш повернутися додому в Сайпрес. Назвемо це великим непорозумінням. Це мені підходить. Її голос став жорстким. Якщо вони опиняться в чиїхось інших руках, я знатиму, що це ти, і клянуся». Я полюватиму на тебе разом із Каліфорнією та резоную до кінця твого життя. Я зрозумів картину, він замовк. Не думаю, що ти могла б знову активувати мої документи. Це допомогло б мені закінчити справу. Ти повірив мені, якби я сказала, що зроблю це. Запитала Кейс. Ангел чув посмішку в її голосі. Я ніколи не припиняв працювати на тебе, сказав він. Ти мені подобаєшся, Ангеле, але я не дозволю пошити себе в дурні. Дістань мені ці права, і тоді ми поговоримо про твоє повернення зі світу мертвих Вона відключилася Старший хмикнув Твоя босиня звучить точнісінько як мій бос Ага Вона не дуже сентиментальна Шкода тебе Бо якщо прав немає у тебе і прав немає у нас, ти не жилець Ні, ангел важко підвівся на ноги Я знаю, де вони Що? Люсі та каліфорнійці приголомшено вставилися на нього «Усі шукають папір», – сказав ангел. «Я знаю, де папір». Розділ 42 Проблема з картами полягала в тому, що вони ніколи не розповідали про те, що було насправді на місцевості, думала Марія. Коли вони з Тумі планували це, усе здавалося таким простим. Вони могли наближати і віддаляти супутникові знімки містечок, що тяглися вздовж берега річки Колорадо. Розглядати дамби розглядати всю воду й те, де вона залягала. Розглядати водосховища, які все ще підтримували повними, і ті, що були осушені і перетворені назад на круті, майже недоступні каньйони. Усе було перед ними, дивися й плануй, і вона ретельно зібрала своє спорядження. У неї були надувні крильця, якими вона скрестається, і одяг, який вона одягне тієї ночі, шитий із тканини кольору глибока північ, завдяки якій вона мала зникнути. Вона думала про те, як низько їй доведеться триматися в спокійних водах водосховища під час переправи, ледь над рівнем води, холодна для інфрачервоних прицілів. Це було можливо. Вона могла це зробити. За допомогою Тумі вона домовилася під'їхати ближче до кордону з китайськими інженерами-сонячниками, які були постійними клієнтами в його яці з пупусами. Вони вважали зацікаво допомогти дівчині здійснити ривок до кордону, своєрідна безпечна пригода для них – взяти її з собою, коли вони їхали оглядати свої фотоелектричні масиви. Усе пройшло так легко, що вона майже бачила, як дістається протилежного берега без жодних перешкод. А потім вона прибула в Карверсіті і побачила хаос на вулицях, а далекі береги річки виблискували снайперськими прицілами та патрулями ополченців. Здавалося, половина Невади та Каліфорнії зібралася тут, щоб переконатися, що зневірені люди з Карверсіті не зможуть утекти. На мети Червоного Хреста були забиті людьми, які хворіли через відмову міських систем водопостачання. Місто було затоплене стічними водами, а Джоні Траків катастрофічно не вистачало на 100 тисяч населення. І ось тепер нагрянула Національна гвардія, здавалося, вони ось ось почнуть виштовхувати всіх геть. Вночі Марія прокралася до води водосховища, над яким височив Карверсіті. Рівень води був низьким. Вона спускалася вниз по вивітрених пісковиках і глинистих ґрунтах, у ламках застиглої МАГМи. Вона йшла за глибиною і в темряві натрапила на каміння, поцяткуване написами закоханих і мітками з балончиків. Джой та Мей. Весняні канікули назавжди. Тут був Кілрой. Серця, пронизані стрілами. Смішні пики. Тільки от зріз води все ще був далеко внизу. Вона зрозуміла, що колись люди припливали сюди на човнах і пришвартовувалися, Відзначали тут своє літо, відпустки та кохання. А згодом вода впала нижче цієї відмітки, залишивши по собі не лише біля стена літ навколо водосховища, схоже на кільце в брудній ванні, а й це вторинне кільце спогадів та пам'ятних речей там, де люди колись випливали на берег. Марія пробиралася глибше в яр, дряпаючись по камінню. Вона здивала пальці на ногах. Її взуття нікуди не годилося. Рука пульсувала болом, вона все ще була незграбною, Намагаючись користуватися лише кількома вцілілими пальцями Діставшись до води Вона почала надувати крильця Вони були чорними, як сама ніч Вона сховала волосся під хустку з того ж матеріалу Тумі казав, що це саме те Чорнота на 99% Вона поглинатиме все світло У місячному сяйві вона притвориться на ніщо. Вона зможе лягти на спину і повільно претнути воду Черепаха що ледь висунулася на поверхню. Вона перебрала свої речі, вирішуючи, що взяти, а що залишити. Те, що вирішила здерегти, вона загорнула в три шари старих пластикових пакетів, сподіваючись, що вони не промокнуть. Готівка, яку дав Тумі. Кілька змін одягу. Клірсаки та енергетичні батончики. Стара важка паперова книга, яку їй дав Майкратан і яку вона взяла під впливом моменту. Вона зважила книгу в руці. Вона була важкою, а пливе те й далеко Справді, варто було спробувати її продати Ратан казав, що її можна продати Гроші можна нести, а книгу – ні Вона присіла на березі, дивлячись на той бік Десь там на неї чекатимуть люди Люди, чия робота полягала в тому, щоб її спіймати Вона вдивлялася в далекий берег Вони теж будуть у чорному, подумала вона вони теж намагатимуться злитися з темрявою. Вона присіла навпочіпки, щоб поспостерігати за берегом. Я дивитимуся годину. Якщо за годину нічого не поворухнеться, я попливу. Розділ 43. Отже, ти просто віддав прав на воду на мільйони доларів. На мільярди, мабуть. Сільське господарство Імперської долини саме по собі стільки коштує. І ти просто дозволив їй піти разом із ними, підражнила Люсі. На мені тоді висіли каліфорнійці. Мене не хвилювала якась там паперова книжка. Люсі засміялася. Не дивно, що твоя босиня намагається закидати тебе ракетами. Це й справді звучить, як паршева відмазка. Вони четвали біля самого Таяна, поки здіймалася полова буря, розгойдуючи іржаву вантажівку. Ангел наполіг на тому, щоб вони виміняли її у Шарлін, викравши позашляховик каліфорнійців і залишивши тих покинутими в далекому мікрорайоні. Він сповз по дверцятах, заплющивши очі та тримаючи пакет із медичними поживними речовинами. Він дихав неглибоко, поки стимулятори росту повільно просочувалися в його вени. «Ти б теж дозволила їй піти з тією книжкою?» – сказав він. «Це просто шпалери. У кожного водного менеджера, у кожного бурократа, навіть у тебе є ця клята книжка. Усі ви зі своїми гарненькими першими виданнями в твердій палітурці, усі вдаєте, ніби щось тямете». Він ледь розплющив очі. Поводитися так, ніби всі ви передбачили цей капець. Він знову заплющив очі та відкинувся на дверцята. От той хлопець, Райснер, він справді дещо бачив. Він дивився. А всі ці люди зараз? Ті, що виставляють ту книжку як трофей. Саме вони стояли осторонь і дозволили всьому цьому статися. Тепер вони називають його одним зі своїх пророків. Але тоді вони не слухали. Тоді нікому не було діла до того, що казав цей чоловік. Він вичавив пакет до суха і витягнув голку з руки. «У нас є ще такі пакети. Ти вкачав уже три. Справді! Господи! Ти в жахливому стані. Тобі треба відпочити. Мені треба знайти ті права. Просто пильно й продавця пупуса. Дівчина сказала, що в неї є друг, який продає пупуса. Ти не можеш просто закидатися стимулятором росту і думати, що одужаєш». Я не можу відпустити ту дівчину і думати, що виживу. Тобі не здається іронічним, що ключ до твого виживання тримає біженка Стехасу? Ангел кинув на неї похмурий погляд. Тобі це приносить задоволення? Можливо, трохи. У часи роботи журналісткою Люсі бувало здавалося, що вона порпається зовні якоїсь історії, намагаючись з'ясувати правду крізь засипані пилом вікна, але все, що їй вдавалося розгледіти, було грою тіней. Вона могла здогадуватися про те, що роблять сильні світу цього і чому, але ніколи не знала напевно. І часто вона йшла, не відчуваючи в цьому жодного сенсу. Хтось на кшталт Джеймі вмирає. Політик продає свої акції в Таяні. Рей Торрес каже їй припинити писати про певне тіло. Вона часто повідомляла про події, але рідко бачила Крізь вкрите пилом скло справжні мотиви. Вона завжди припускала, що в історії є щось більше, і що гравці при владі просто нато вправно приховують це від неї. Але тепер, коли вони сиділи біля Таяна, в пиловій бурі, що посилювалася, вона отримувала зовсім інше відчуття світу. Вони поняття не мають, що роблять. Це ті люди, які нібито мають смикати за всі мотуски, а вони просто імпровізують на ходу. Розбуди мене, якщо побачиш хлопця з пупусами. Ангел заплющив очі. Пупуса. Доля штатів, містечок, міст і ферм залежала від того, чи вийде продавець пупуса на роботу посеред пилової бурі. Це було так само дивно і абсурдно, як і історія про обвуглені райони на південь від Фінікса, зрівняні з землею через невдалий замах. У пагорбах парку Саут Моунтін усе ще догоряв вогонь, старі сагуаро, які мали б бути несприйнятливими до пожеж, весело палали. Усе тому, що якийсь бюрократ у Лас-Вегасі вирішив, що один із її водних ножів її зрадив. А ще був ангел. Напівбожевільний від лихоманки та переконання, що якщо він зможе знайти правильний подарунок для королеви Колорадо, то зможе повернути її прихильність Це було б комедією, якби на кону не стояли життя стількох людей Знаєш, вона, мабуть, уже згоріла, а з нею і всі папери Ангел розплющив очі Я намагаюся бути оптимістом Що ти збираєшся робити з тими паперами, коли отримаєш їх? Відам босені А що? Його обличчя було почервонілим і спітнілим, поки він вдивлявся крізь каламутне повітря туди, де торговці встановлювали віски. «Ти серйозно збираєшся віддати їх жінці, яка скинула тобі ракету на голову?» «Дві ракети. То не було нічого особистого. Знаєш, якби ці права були в тебе, ти міг би віддати їх Фініксу. Якого біса мені це робити?» Люсі махнула рукою в бік міста, оповитого густим пиловим марвом. Їм би не завадила допомога. Ангел засмявся і знову заплющив очі. Фінікс мертвий. До того ж Кетрін Кейс полюватиме на мене до краю світу, якщо я не заявлюся з цими правами. Я не збираюся отримувати кулю за Фінікс. Навіть якщо це зупинить усі ці страждання. Я не Ісус Христос. Мені не треба бути мучеником. І вже точно не для Фінікса. Зрештою, страждають усі. Скріз. Таке вже життя. А як щодо цих людей тут? Але він уже спав, згорнувшись навколо останнього пакета з поживною сумішшю. У вісні він мав шокууче нешкідливий вигляд. Просто втомлений чоловік, який пройшов крізь ту саму Емісрубку, що й усі інші. Люсі згадала, як сумнівалася Шарлін, коли вони з'явилися на позашляховику каліфорнійців, щоб виміняти його. Попереджала її, що вони не роблять її великої послуги, бо Ангел був упевнений, що в машині стоять маячки – і щойно каліфорнійці зевеєжуться зі своїм керівництвом, вони почнуть на неї полювання. Шарлін це зовсім не хвилювало, але все ж у неї були запитання. «Ти впевнена в цьому?» – запитала вона Люсі. «Воно того варте». Вона була вкрита сажею після рятувальних робіт, намагаючись зібрати докупи нове житло після пожеж і заворушень, і коли вона запитувала, то вдавала, ніби йдеться про обмін. Але Люсі знала, насправді вона говорить про Ангела, який уже заповз у вантажівку Шарлін, встромив першу голку з медичним стимулятором у вену і тепер напівпритомний сповз на сидінні, обіймаючи пакет, поки ліки капали в нього. Чи варто воно того? Найбільша історія в її кар'єрі. Чи варта вона ризику? Але, Боже, яка історія? Сама лише детальна розповідь очевидця про те, як половина Фінікса згоріла через невдалий замах, була на вагу золота. Не кажучи вже про все інше. І все ж голос Шарлін досі лунав у голові, запитуючи, чи варто воно того. Ще одна історія. Ще одна сенсація. Більше переглядів. Більше кліків. Більше прибутку. І заради чого? Фінікс котиться в дупу. Він небезпечний, зауважила Шарлін. Він не такий вже й поганий. До того ж він зараз ледь руки може підняти. Я не про це. Ти і він. Я доросла дівчинка. «Повір, я впораюся з ним», – Люсі показала Шарлін пістолет, який відібрала у каліфорнійців. «Я озброєна і небезпечна». Від цього Шарлін широко оскалилася, показуючи відсутні предні зуби. «Тепер мені спокійніше». Зброя змушувала і Люсі почуватися краще, поки вона сиділа поруч зі сплячим водним ножем. Пилова буря вдаряла в борти вантажівки, і в міру того, як вона густішала, здавалося, ніби вони в дивному коконі, захищеному від шторму пилові фільтри тихо сопіли, очищуючи повітря. Після всіх цих пакетів із медичними поживними речовинами він виглядав майже як людина. Виснажений, але функціональний. «Не можна не любити сучасну медицину», сказав він, коли вичавив перший пакет до суха. «Якби в мене був цей сік, коли я був молодшим, мабуть, у мене навіть шрамів би не залишилося». Черговий порив вітру струснув вантажівку, на дворі здавалося, що Фінікс ось-ось стане наступною цивілізацією хохокам. Над ними на вулиці світився білборд «Фінікс повстає», але вітер, здавалося, замикав екран. Він постійно мерехтів, якесь коротке замикання. Це дратувало, бо мерехтіння було безе Увімкнеться на мить. Потім згасне. Потім знову спалахне. Перш ніж на кілька секунд перейти в тьмане тріпотіння. За білбордом височила аркологія та Ян. Ряди скляних офісів і яскраві вогні ламп повного спектра, що палали над секціями. Вертикальних ферм. Жоден вогник у Таяні не блимав. Люди, які там жили і працювали, могли навіть не знати про наближення бурі. У прохолоді та комфорті за своїми повітряними фільтрами, з кондиціонерами та переробкою води, їм могло бути байдуже, що світ за їхніми вікнами розвалюється на шматки. Таян пережив пожежі та бунти, і навіть зараз він продовжував розбудовуватися, Незважаючи на пилову бурю, що його огорнула Крізь бурю, нахилившись проти вітру, пройшла дівчина Латиноамериканка. Її обличчя було закрите якоюсь ханчеркою Вона емеружилася від пилу Це та дівчина, яка тобі потрібна Люсі штовхнула Ангела Він розплющив затуманені очі Ні, тільки якщо вона з продавцем пупуса Якщо він взагалі сьогодні з'явиться Він прийде Ангел махнув рукою крізь лобове скло в бік будівництва таяна, де промені налобних ліхтарів шалено витанцювали в бурі. Поки з'являються ці робітники, з'явиться і він. Сьогодні всі робітники були в повнолицевих плозахисних масках, раз по раз вдихаючи власні вологі видихи, але ангел мав рацію. Попри шторм, усі були тут. Ось побачиш, сказав він. Він прийде людям треба їсти. Ми тільки но вибралися з минулої бурі. А тепер знову, сказала Люсі. Здавалося б, колись нам має пощастити. Не думаю, що нам ще щаститиме. Вітепер це просто одна велика полова буря. Хохокам, сказала Люсі одночасно з ангелом, який промовив, усе вичерпано. Вони обмінялися іронічними поглядами. Цікаво, як нас назватимуть археологи, коли розкопають через пару тисяч років, сказала Люсі. Чи буде у них для нас якесь слово? Для цього періоду. Чи будемо ми федералістами, бо країна ще якось працювала? Чи це занепад американців? Можливо, вони просто скажуть, що це була суха доба. Можливо, нас взагалі ніхто не розкопає. Можливо, не залишиться нікого, хто міг би дати нам назву. Не дуже віриш у вловлювання вуглецю? Запитав Ангел. Я думаю, що світ великий, а ми його зламали, вона знизила плечима. Джеймі постійно про це торочив. Проте, як ми бачили, що наближається, і нічого не робили, вона похитала головою. «Боже, як же він нас зневажав!» «Якби він був таким розумним, то мав би бачити, у що ви виязується. Може, був би досі живий. Є різні види розуму. Розум для життя. І розум для смерті», – каже чоловік, який ухилявся від ракет, – «хилял файр». «Але я все ще живий». Джеймі завжди скаржився, що ми нічого не робимо, коли очевидно, що треба діяти. Тепер вона замовкла, я не впевнена, чи ми взагалі ще знаємо, що робити. Було б легше готуватися, якби ми мали якусь карту, що підказала б, який удар буде наступним, але ми чекали так довго, що опинилися за межами будь-яких карт. Цікаво, чи хтось взагалі виживе. «Люди виживуть», – сказав ангел. «Хтось завжди виживає». Не знала, що ти оптиміст Я не кажу, що це буде гарне видовище Але хтось, хтось адаптується Вони створять якусь нову культуру, яка знатиме, як Бути розумною Або як зробити клірсак для всього тіла Здається, це називається Таян. Ось бачиш, сказав ангел Люди адаптуються і виживають Таян сяяв у каламутній темряві бурі, звабливо з цього ракурсу Люсі могла розгледіти силуети Атріумів і, можливо, навіть зелень усередині. Розкішне місце, куди кожен міг зайти і сховатися. Можливо, на дворі жити нато важко, але всередині життя все ще могло бути прекрасним. З кондиціонерами, промисловими фільтрами повітря та 90% переробкою води життя могло залишатися гарним навіть у пеклі. Можливо, саме так археологи нас і назвуть. Період відкритого повітря. Коли люди ще жили на дворі Можливо, через тисячу років усі житимуть під землею або в аркологіях І лише їхні теплиці торкатимуться поверхні А вся волога ретельно збратиметься і зрігатиметься Можливо, через тисячу років людство претвориться на вид, що риє нори Надійно заховавшись під землею заради виживання А ось і наш чоловік Ангел вказав пальцем Через дорогу старий шкандибав до входу в недобудовану секцію Таяна, штовхаючи візок із пупусами, згорбившись під поривами пилу. Як? в біса, Він збирається продавати пупуса в таку погоду. Але ангел уже натягвав сорочку на обличчя і вибирався з вантажівки, впускаючи всередину потік піску. Люсі схопила власну маску і вилізла слідом, поспіхом застібаючи її, поки ангел кульгав через дорогу. Люсі наздогнала його і підхопила під руку. На мить їй здалося, що він буде опиратися, але потім він сперся на неї. «Дякую», – прохрипів він крізь сорочку. Він почав кашляти. «Візьми мою маску!» – крикнула вона. Перш ніж він встиг заперечити, вона зняла її зі свого обличчя і натягнула на нього. Туго затягнула ремінці. «Гарна пара», – подумала вона. «Я в окулярах, він у масці». Вони попрямували до місця, де зібралися торговці – Усі в респіраторах та окулярах, вони дивилися на неї та ангела виряченими очима крізь лінзи. Дивні інопланетні істоти, які спостерігали за ними, сподіваючись на продаж. Люсі допомогла ангелу дошкандибати до місця, де продавець пупуса встановлював свій візок, витягуючи шматки пластику, що лопотіли на вітрі, та стійки, які, здавалося, мали створити кокон навколо робочого місця. Він обернувся, коли вони підійшли. Схилив голову на бік... Поки ангел намагався щось вигукнути крізь маску. Чоловік похитав головою, не розуміючи, і підняв власну маску, емеружачись на них. Що ви сказали? Ми шукаємо дівчину. крикнула Люсі. Чули, вона зупинилася у вас. Чоловік подивився підозріло. Від кого ви це чули? Я допоміг їй, сказав ангел. Коли чоловік, здавалося, не зрозумів, він підняв маску і крикнув йому прямо у вухо. Я допоміг їй. Кілька тижнів тому. Вона розповіла мені про вас. Сказала, що ви прихистите її. Так і сказала, га. Чоловік виглядав сумним. Він відвернувся. Допоможіть мені це встановити. Тоді поговоримо. Вони всі разом боролися з вітром, вставляючи жердини на мету і пристібаючи мембрану до обручів. Коли все було готово, утворився невеликий простір, куди вони могли засунути голови і де чоловік міг стояти над своєю жаровнею. Усі сунули маски та окуляри. «Та дівчина тут. Мені треба з нею поговорити», – сказав ангел. «Навіщо? Вона має дещо цінне», – сказала Люсі. «Надзвичайно цінне». Чоловік засміявся. «Сумніваюся. Буде винагорода», – сказав ангел. «Велика». Чоловік кинув на ангела цинічний погляд. «Та невже». І що ти пропонуєш? Я можу переправити вас обох через річку Колорадо і поселити в житловому комплексі Сайпрес у Лас Вегасі. Чоловік розсміявся йому прямо в обличчя. Коли ангел не засміявся у відповідь, він замовк. Потім здивовано подивився на Люсі. Він серйозно. Люсі скривилася. Так, думаю, він може це зробити. Якщо допоможете, то ймовірно, отримаєте навіть більше набагато більше. Не погоджуйтеся на першу ж пропозицію. То я можу з нею поговорити. Запит Ангел. Вибач, чоловік виглядав засмученим. Її тут більше немає. Вона пішла кілька днів тому. Ангел зблід. Куди? Запитала Люсі. Вона добиралася попутками до кордону, сказав чоловік. Збиралася перетнути річку. Ангел схилився над візком, його обличчя було лихоманковим. Де саме? Ти знаєш, де вона переходить. Ми дивилися карти. Вирішили, що її найкращий шанс десь біля Карверсіті. Люсі не втрималася від сміху, навіть коли ангел поруч із нею вилався, розділ 44. Ти впевнений, що книжка була при ній? запитав Ангел, намагаючись змінити позу в тісній кабіні вантажівки. Між продавцем пупуса на ім'я Туміта Люсі, яка була за кермом. Залишалося небагато місця, щоб влаштуватися зручно, і після трьох годин безперервної їзди шви Ангела почали тягнути і нити. Він подумав, чи боліло б йому так само сильно, якби день був ясним і вони їхали швидко. Натомість вони ледь повзли крізь пилову завісу, усі вдивлялися в каламутне коричневе повітря, через яке видимість не перевищувала 50 футів. Люсі перейшла на нижчу передачу, коли вони почали підніматися на схил. У коричневому Мареві... Підсвічені протитуманними фарами вантажівки з'являлися біженці, примери, що ледь представляли ноги. Дивні згорблені постаті, що тікали від руйнування Карверсіті в бік сумнівного притулку Фінікса, безперервний потік злиднів, який сповільнював їхній рух до черепашачого темпу. Коли вони заїхали з міжштатної магістралі на цю стару ділянку шосе 66, це здавалося гарною ідеєю – оминути основні траси, щоб не потрапити під нагляд патруля штату «Аризона». Останнє, що зараз було потрібно Ангелу, це щоб його зупинили і заарештували, коли його фальшиві документи видадуть помилку під час перевірки. Але шлях був забитий, і тепер вони продиралися крізь натовп, наче крізь густу потоку. Це нагадало Ангелу про лежачих поліцейських, через яких приїжджав його батько так давно, коли вони тікали з Мексики. Про такі речі ніколи не думаєш, і вони тебе не турбують, «Доки не з'являється впевненість, що саме цей останній горбик сповільнить тебе настільки, що вбивці, які полюють за тобою, нас і прикінчать. Ти впевнений, що у Марії була книжка?» Знову запитав Ангел. «Ти питаєш це вже двадцятий раз?» – кинула Люсі. «Коли вона йшла з Фінікса, книжка була в неї», – терпляче відповів Тумі. «Може, вона вже її викинула або продала. Для неї це був би зайвий вантаж, якби вона надумала перепливати річку». Ангел міг уявити її на дорозі, як вона продає книжку якомусь придорожньому лихварю. Одному з сотень тих, хто наживався на біженцях, пропонуючи мізерні гроші або навіть пляшки води та їжу в обмін на цінні речі. Ангел змусив себе відкинутися на спинку сидіння і вдати, що розслаблений. Це було вже не в його владі. Люсі вела машину. Марія була десь там. Він розіграв усі карти, які мав. Тепер залишалося лише чекати – що приготувала для нього Санта-Муерте. Люсі знову перейшла на знижену передачу, обережно минаючи маси біженців, що заповнили дорогу. Вони були схожі на худобу під час одного зі старих перегонів, просто безладно блукали по всій проїжджій частині. Люди заглядали крізь скло кабіни, їхні обличчя в полозахисних масках з виряченими очима лінзами, здавалися спотвореними. Інопланетні істоти, що витріщалися на них. «Ви їдете не в той бік!» – крикнув хтось коли вони проїжджали повз. І не кажи, пробормотіла Люсі. Вона об'їхала поламану Теслу, яка наполовину заїхала з дороги і загрузла в ем'якому ґрунті. Я ніколи не бачила дорогу в такому стані. Коли ми дивилися карти, сказав Тумі, я не знав, що тут усе саме так. Це Карверсіті, сказав Ангел, придушуючи власне роздратування. Їм саме час висихати. Саме час. Перепитав Тумі. Їм перекрили воду деякий час тому. «Ти хочеш сказати, що Лас-Вегас перекрив їм воду?» – поправила Люсі. «Ти перекрив їм воду. Це було тижні тому», – зауважив Тумі. «Так, ангел схилив голову. Але людям потрібен час, щоб усвідомити, наскільки вони в дупі. Приїжджають благодійні організації, тож вони тримаються ще трохи на відрах і помпах Червоного Хреста, або самі занурюють клірсаки в річку». Але очищення стічних вод більше не працює, бо в системі немає води. Починаються хвороби. Клірсаків і Джонні Траків на всіх не вистачає. Потім з'являється Національна гвардія. Люди намагаються самі качати воду з річки. З'являються чорні ринки, але між хворобами та гвардійцями, які всюди нишпорять, вони починають розуміти, що на випрожненні у відра далеко не заїдеш. Потім закривається бізнес. Зникають робочі місця. Коли закінчуються гроші, до людей нарешті доходить. Орендарі завжди йдуть першими. Їх нічого не тримає в місці, де з кранів не тече вода, тому вони забираються швидко. Але власники будинків тримаються, принаймні трохи довше. Та зрештою ламаються і вони. Спочатку лише кілька сімей, потім більше, і врешті-решт виходить ось це. Він жестом вказав на ріку біженців, що заполонила шосе. Ціле місто валить геть. Як ми, в біса? Знайдемо одну дівчину в усьому цьому. запитала Люсі. Якщо вона пройшла, я знаю, де вона збиралася спробувати перетнути річку, сказав тумі. Це велике, якщо. зауважила Люсі, знову гальмуючи й приймаючи вбік, щоб пропустити забиті речами машини, які просто вховалися повз. Попереду, Хамві, національної гвардії та солдати наглядали за біженцями, стежачи, щоб вихід був організованим. Люсі знову рушила вперед пробираючись крізь натовп і змушуючи людей поступатися дорогою. Пилові хмари здіймилися навколо них велетенськими клубами. Ангел барабанив пальцями по колінах, розуміючи, що він ніяк не може прискорити їхній рух проти цього людського потоку. Повз них проскреготіла вантажівка Національної гвардії Аризони, вщент забита людьми, які чіплялися за борти. «Твій пістолет під рукою», – запитав Ангел. «До цього не дійде», – відказала Люсі. Ангел вирішив не сперечатися про те, на що здатні або нездатні люди, коли вони втрачають усе. Люсі все ще хотіла думати про людей краще. Це було нормально. Ідеалісти – приємне товариство. Принаймні не зайдять тебе живцем. Марія ніяк не могла пройти крізь усе це. Знову повторила Люсі. Ця дівчина – боєць, заперечив Ангел. Вона дісталася Фінікса з Техасу, а там теж паскудні дороги. Деякі навіть гірші. Жителі Нью-Мексико відстрілюють людей по всьому штату. Вішають веселих перрі на парканах для повчання. Тоді вона була не одна, нагадала Люсі. З нею була сім'я. Вона пройде, твердо сказав Тумі. Як сказав твій хлопець, вона міцна. Він не мій хлопець. Тумі знизав плечима. Не мій. Ангелу було приємно почути невпевненість у голосі Люсі, відображення його власних роздумів про те, ким саме вони є одне для одного. Вони минули медичний пункт, де працівники Червоного Хреста та представники Кемалбак роздавали гуманітарну допомогу. Національна гвардія пильнувала, щоб люди стояли в чергах і зрігали порядок, отримуючи пакети для гідратації, клірсаки та енергетичні батончики. Трохи остронь хтось влаштувався прямо у вантажівці, пропонуючи довести до житла у Фініксі з гарантованою близькістю до помп Червоного Хреста та першочерговим правом на підробіток на будівництві Таяна повний пакет лише 500 доларів з особи. Поруч стояв пустельно-камуфляжний хамві з парою озброєних охоронців і великим плакатом. Купуймо і валірні вироби. Найкращі ціни. Невже хтось погоджується на їхні пропозиції? Запитав Тумі. Постійно, відповів Ангел. Це огидно, сказав Тумі. Люди наживаються на людях. Це життя, відрізав Ангел. Люсі кинула на нього роздратований погляд. «Не кажи про це з таким задоволенням». «Це так, як воно є», – сказав він. «Немає сенсу бажати, щоб люди були іншими. Саме через такі ілюзії людей і вбивають. Іноді люди відстоюють вищі ідеали», – зауважив Тумі. Ангел знизав плечима. «Можливо. Але не вищі ідеали забезпечують тобі місце в комплексі Сайпрес». Тумі холодно поглянув на нього і відвернувся до Люсі. «Ці двоє ладнали краще» ніж Ангел міг очікувати. Він гадав, чи це якась особливість мешканців Фінікса, зонерів, що тримаються разом, чи в ньому самому було щось таке, що змушувало їх відвертатися. Вона ніколи не перетне річку, промовив Ангел. Якщо вона вже спробувала це зробити, ми її втратили. Вона камітлива, сказав Тумі. У нас був план. У неї є засоби для плавання. Ні, Ангел похитав головою. Ось тут її подорож і закінчиться. Єдині, хто переправляється на той бік, це ті, хто платить величезні відкупні ополченцям. Ті, хто намагається зробити це самотужки, не проходять. Ніколи. Тобі краще знати, кинула Люсі. Ангел проігнорував закид. Він намагався прорахувати варіанти. Думав, чи не варто спробувати скористатися зв'язками на тому боці річки попросити когось із невадських гвардійців чи ополченців приглянути за Марією. Але він боявся, що тепер, коли він у немості, це лише приверне увагу, і ще більше людей в Аризоні почнуть на нього полювання. Люсі тим часом розповідала Тумі про роль Ангела у створенні суверенного ополчення Невади. «Ти і це зробив?» – запитав Тумі з виразом відрази на обличчі. «Ти справді поставив тих людей на кордоні, щоб не пускати інших?» «Невада не вижива, якщо її затоплять зонери та техасці. Ангел знизав плечима. «Зрештою, Каліфорнія чинить ще гірше». «Буде дуже іронічно, якщо з цієї дівчини здеруть шкіру через тебе», – сказала Люсі. «Ти закінчиш із нагородою за свою голову через людей, яких сам же і найняв». «Думаєш, я про це не думав». Тумі виглядав розлюченим. «Якби я не так сильно хвилювався за Марію, я б сказав, що в цьому була б справжня поетична справедливість. Два чоботи пара подумав ангел про своїх супутників. Він переключив увагу на біженців за вікном, намагаючись ігнорувати скрегіт совісті десь на задвірках свідомості. Він не став би казати це вголос, але щоразу, коли вони згадували про вчинки, які він скоїв від імені Кетрін Кейс, це викликало в нього холодний напад забобонного страху, ніби він ось ось заплатить за всі свої гріхи. Ніби хтось дивиться на нього зверху, може, Бог, може, Санта Морте, а може, велетенська будійська мухобійка карми, щось, що збирається обрушитися на нього, розлючене, жадаючи відплати. Можливо, ти можеш різати інших лише доти, доки ніж не почне різати тебе. Це нагадало йому про Сікаріо. Хто живе мечем, від мечей загине. Називайте це іронією. Називайте поетичною справедливістю. Ця ріка біженців – що стояла на шляху до його мети, здавалася йому чимось особистим Ніби його карали за скоєне Я сам створив усіх цих біженців Живи мечем, помри від меча Здається, пил вщухає, сказала Люсі Вони продовжували підніматися крізь низькі пагорби, продираючись крізь потік людей Нарешті вони виїхали на вершину і почали спускатися з іншого боку, рухаючись тепер впевненіше Сонячне світло почало пробиватися крізь коричневу і Емелу. Пил відступав, завіса піднімалася, поступаючись місцем сонцю та блакитному небу, яке здавалося майже сліпучим після сутінків бурі. Ангел намагався зорієнтуватися. Люсів казала рукою. «Он він, це АП. Тонка синя лінія, пряма, як лінійка, що несла воду з річки Колорадо крізь палаючу пустелю. Вона виблискувала на сонці. Рятувальний круг Фінікса». Воду помпували вгору і пускали тунелями крізь гори. Понад 300 канальної системи, яка вела воду до випаленого міста посеред пустелі. Він здається маленьким, зауважив Тумі. Не подумав би, що цієї води вистачить на ціле місто. «Іноді й не вистачає», – сказав ангел. «Особливо, коли ти його підриваєш», – докинула Люсі. «Ти і це зробив», – запитав Тумі. «Боже мій, тобі забагато чого доведеться відповідати». Якби не я, вона знайшла б когось іншого, а я залишився б без роботи. Ти і так без роботи, нагадала Люсі. Ненадовго. Я досі не розумію, чому ти їй довіряєш. Кейс. Ангел засміявся. Ти теж підставила мене під кулі, але я тобі довіряю. Твоя правда. Ти божевільний. Ангел не звернув уваги на шпильку. Коли шторм вщух, його охопив новий оптимізм. Сама можливість бачити попереду давала надію. Вони завернули за поворот, і перед ними відкрилася долина з річкою Колорадо, а поруч – їхня мета. Люсі вдарила по гальмах, усі троє вставилися крізь брудне лобове скло. «Господи!» – промовила Люсі. «Ось воно, твоє мертве місто!» Вони вийшли з машини. Далеко внизу потоки біженців витікали з Карверсіті. Ріки крихітних мурах, яких виштовхували з власних домівок. У небі гуркотіли вертольоти. Гамві Національної гвардії стояли на посту через рівні проміжки вздовж шосе, підтримуючи порядок. Цілі конвої залишали місто. На іншому боці річки каліфорнійські гвардійці встановили невеликі бункери, щоб стежити за течією. Скло далекобійних прицілів виблискувало на сонці, видаючи позиції снайперів. Ополченці видивлялися свої цілі. Вертольоти кружляли над річкою, а ритмічне ляскання їхніх винтів сповіщало про їхню присутність. Боже, Тумі прикрив очі рукою від сонця, спостерігаючи за всім цим рухом. Вона ніяк не зможе тут пройти. Вона ж не збиралася приходити саме тут, чи не так? Запитав ангел, намагаючись не видати своєї тривоги. Ні, Тумі вказав вище за течією. Ми розрахували, якщо вона піде сушою далі вгору, подалі від людей, патрулів там має бути менше. Наскільки? «По твоєму, вона рішуча», – запитав Ангел. «Дуже рішуча». Ангел дивився вниз на місто, яке він сам і спустошив. Дорога була вщент заповнена біженцями та патрулями Національної гвардії. Десь там, у цьому хаосі, його права на воду вислизали з рук. Іронія. Поетична справедливість. Ангел вирішив, що йому не подобається ні те, ні інше. Розділ 45 Люсі спробувала проїхати до Карверсіті, але дорожня поліція Аризони змусила їх повернути назад «Дорогу закрито!» – кричали вони «Розворочуйтесь! Тільки в один бік! Хочуть зупинити мародерів, що рвуться всередину», – сказав Ангел Люсі здалося, що його голос звучить пригнічено, ніби це нове видовище жахіть, яке він сам і спричинив, нарешті його доконало вона розвернула вантажівку і поїхала назад до їхнього попереднього спостережного пункту. Внизу копи та гвардійці продовжували махати машинам, пропускаючи потік. Кілька з них глянули вгору, ніби запримітивши їх. «Якщо ми затримаємося тут довше, то накличемо біду», – сказала Люсі. «Копи нас просто так не залишать». «Ага. І якщо вони мене візьмуть, мені кінець», – процідив ангел. Він похмуро вдивлявся в потік машин, що рухався назустріч, Дивлячись так пильно, що Люсі майже подумала, ніби він намагається воокремити Марію серед усіх інших мурах у скупченнях біженців. Раптом він сказав. «Думаю, ми впораємося». «З чим?» – запитав Тумі. «Я не можу спуститися туди пішки». «Нас таких уже двоє», – відказав Ангел. «Нам треба продати вантажівку». «Ти жартуєш». Люсі люто зиркнула на нього. «Вона не моя». Ангел самовдоволено посміхнувся. «Ти ж хочеш побачити, чим усе закінчиться, правда?» Було нестерпно мати поруч когось, хто бачив її наскрізь. У підсумку Люсі виміняла вантажівку Шарлін на пару дешевих електричних ендуро, які Ангел виторгував у потоці біженців, що виходили з міста. «Шарлін мене вб'є», – сказала Люсі, віддаючи ключі. Вона кинула на Ангела похмурий погляд. «Ти хоч знаєш, скільки машин я втратила від тоді, як зустріла тебе?» Ангел мав совість бодай виглядати з ніяко «Щойно я повернуся у Вегас, я все відшкодую». «А вже ж!» – кинула Люсі. «Певно, у тебе шикарні представницькі витрати, коли твоя босиня не намагається тебе вбити». Тумі вдалося вмоститися на один із мотоциклів, а Ангел і Люсі сіли на інший. «Не жени!» – сказав Ангел. «Я зараз не в тому стані, щоб стрибати по кочках». Вони вирушили в глиб суходолу, об'їжджаючи блокпости і дзищечи по блідо-жовтій землі. Вони петляли між креозотовими кущами та високими колючими пагонами о минаючи юки і один раз – самотнє дерево Джошуа. Пустеля змінювалася, зрозуміла Люсі. Вони виїхали з Сонори і потрапили в мохава. Сухі родичі, що зливалися та притікали один в одного, і вони троє притинали цю межу. Електробайки сповіщали про свій рух штучним виттям, але в пустелі не рухалося нічого – крім вітру. Діставшись до річки Колорадо, вони повернули вгору за течією, рухаючись притятою місцевістю, шукаючи стежки, що могли б вести до берега, і зачіпки, де Марія могла б наважитися на переправу. Вони їхали годинами, тримаючись близько до води, не знаходячи жодних слідів дівчини, то віддалялися від річки, то знову поверталися до неї, коли дозволяли пагорби та стежки. Заряд у байках почав закінчуватися. Люсі зупинила їхній мотоцикл. «У чому проблема?» – запитав ангел. «Залишилася половина заряду», – сказала вона. «Ми не взяли сонячних панелей, щоб підзарядитися, бодай по покраплені. Довго доведеться йти назад пішки?» – зауважив Тумі. «Хочеш повертатися?» – повертайся, – кинув ангел. «Я піду далі. Ви двоє не зобов'язані цього робити». Він був виснажений, вкритий потом. Навколо очей залягли глибокі тіні втоми. Тумі похитав головою. Ні, я не дозволю їй знову зникнути Він сказав це з такою непохитністю, що Люсі замислилася, яку провину цей чоловік намагається спокутувати Ми всі тут, щоб спокутувати провину, зрозуміла вона Ніхто з нас не повернеться назад Є велика ймовірність, що вона вже переправилася, сказав Ангел Мабуть, уже мертва Усе одно треба перевірити, твердо відповів Тумі Люсі теж кивнула Ангел оскалився до неї. Журналістка не може відпустити історію. Щось на кшталт того. Добре, зітхнув він. Бо мені і так важко триматися. Невпевнений, що зміг би вести байк сам і не розвалитися на шматки. Він міцніше обхопив її за талію, і Люсі знову рушила, дивуючись, як дивно це було, людина, що не так давно її лякала, тепер стала настільки залежною від неї. Вони знову помчали вперед, підстрибуючи на вибойнах зищичи посеред випаленої пустелі, петляючи вздовж берега річки. Заряд на її байку неухильно танув, і Люсі почала гадати, як вони насправді збираються повертатися. Вони проїхали милі. Скільки днів знадобиться, щоб пішки дійти до Карверсіті? Сонце вже пекло шкіру так, що та незабаром мала потемніти, почати злазити і кровити. Чи справді дівчина могла зайти так далеко? Люсі уявила Анну у Ванкувері, яка б приголомшено хитала головою, Бачачи, які рішення вона приймає, ризики, на які вона йшла, і причини цих ризиків. Вона майже чула голос Анни, «Ти не одна з них. Ти можеш просто піти. Ти єдина, хто може просто піти. Ти самогубиця». Якась частина Люсі не могла не погодитися. Існували десятки правил, яких вона дотримувалася, виходячи в пустелю, від маски та сонцезахисного крему до подвійного запасу води. Ніколи не заходити далі, ніж зможеш повернутися, якщо щось піде не так. А тепер вона ігнорувала всі ці правила. І заради чого? Щоб продовжувати йти за цією історією, щоб продовжувати гру на самому лезі катастрофи. Тумі вигукнув і рвонув уперед. Ангел міцно стиснув її плече і вказав пальцем. Вона чула, як він щось шепоче, слова вдячності іспанською, Нато швидкі та приглушені вітром у вухах, щоб розібрати напевно, але вони звучали як молитва. Ось воно. Те, що помітив Тумі. Кілька кинутих речей. Клірсаки та обгортки від енергетичних батончиків. Останні мітки дівчини, яка пішла в річку. Люсі зупинилася біля покинутого спорядження. Чорт, чорт, чорт, примовляв Тумі. Це її речі. Вона була тут. Люсі оглядала брудні береги. Вербові гарники та самотні зарості Тамареску. За ними ліниво текла річка. Ось і все. Тут усе закінчується. Стільки зусиль, і ось він, фінець. Люсі не могла зрозуміти, що відчуває більше, розчарування чи полегшення. Вона вдивлялася в далекий берег, гадаючи, чи не з'явиться там ополчення, яке допоміг створити ангел. Ті самі люди що розправилися б із дівчинкою-біженкою і скинули б її назад у воду, щоб вона пливла вниз до карверсіті, як урок для інших. Жодних ознак руху. Лише брижі на річці та прохолодний вологий вітерець, що в'яв від води. Ось де всьому кінець. Ангел шкандибав туди-сюди, вдивляючись у воду шаленими, розпачливими очима. Він мав вигляд людини, яку видіння привело до краю прірви, яка благала і молилася про діву Марію та порятунок, але натомість отримала пустку. Він опустився на коліна, важко дихаючи, залишки його надії витікали з нього. Не всі епічні пошуки закінчуються успіхом. Натомість параноїдальні та жадібні люди роблять дурні помилки. Люди помирають, кривдять одне одного, борються, а в результаті всі залишаються ні з чим. Це була настільки типова історія для пустелі, що Люсі дивувалася – як вона могла подумати, що все закінчиться інакше? З глибоких чагарників вийшла замурзана дівчина з рюкзаком. «Тумі! Марія!» Тумі кинувся до неї, розпростерши руки. Ангел вигукнув від полегшення і теж підвівся на ноги. Поки Марія та Тумі обіймалися, Ангел опустився навколішки біля її рюкзака і почав у ньому порпатися. «Ей!» – крикнула Марія. «Не чіпай мої речі!» «Вона тут!» – сказав Ангел. «Вона тут». Він витягнув книгу, піднявши її високо, а потім швидко перегорнув сторінки. Дістав папір, вишкірившись у посмісці. Тріумфатор. Люсі підійшла, щоб зазирнути йому через плече. Справді, старий папір і печатки. Це було не те, на що вона очікувала. Дві короткі сторінки – от і все. Сухі, пожовклі, поцяткувані складками. Паперове право, яке могло змінити все. Принаймні для когось. Вона потягнулася за паперами, але ангел різко відсмикнув їх. Люсі люто глянула на нього. «Серйозно. Скільки вантажівок і машин я втратила заради тебе. Він винувато віддав їх. Вони такі старі. Більше, ніж 150 років. Вона не могла не тримати їх із пошаною. Важко повірити, що це варте того, щоб люди за це помирали», – пробурмотіла вона, читаючи. Міністерство внутрішніх справ, бюро у справах індіанців, підписи племінних вождів. Рідкі обіцянки. Символічні компроміси заради моменту, який, як усі вважали, ніколи не настане. Мільйони акрофутів води. Відсутній елемент пазла, який дозволив би помпам центрального аризонського проєкту Заревете на повну силу. Маючи такі права, вони могли б прорити нові, глибші канали. Повернути Колорадо в інший бік, подалі від Каліфорнії подалі від Невади. Спрямувати воду в інші пустелі та інші міста. Кілька простих аркушів паперу, що мали силу зробити Фінікс та Резону господарями власної долі, а не місцем занепаду та загибелі. Шлях до процвітання для таких людей, як Тумі, Шарлін і Тімо, а також для всіх тих біженців, що причаялися там, мріючи про шлях на північ. Люсі зітхнула, знаючи, що мусить зробити. Джеймі мав рацію. Якоїсь миті вона стала своєю. Не могла сказати коли, але в певний момент Фінікс став її домом. Розділ 46 Ангел потягнувся за паперами, але Люсі відступила напрочуд швидко. У її руці зблиснув пістолет. Той самий, що він їй дав. «Вибач, Ангеле!» – прошепотіла вона. Тумі та Марія зойкнули. «Що за...» Ангел підняв руки, тримаючи їх на виду, і намагаючись збагнути нову ситуацію. «Що відбувається, Люсі? Чому ти це робиш? Я не можу просто дозволити тобі віддати їх, Кетрін Кейс», сказала Люсі. Ангел намагався не допустити паніки у своєму голосі, оцінюючи варіанти. «Ці папери – мій єдиний шанс», – сказав він. «Вони мені потрібні». «Що тут коїться?» – запитав Тумі. «Просто невелика незгода», – відповів Ангел. «У нього був свій пістолет». Йому просто потрібно було знайти спосіб його вихопити. Якось відволікти Люсі. Але йому не подобалося те, як вона тримала зброю. Коли вона вперше наставила на нього пістолет, здавалося, це було ціле життя тому, він був упевнений, що з нею можна домовитися. Що його слова подіють на неї. Але тепер її сірі очі були твердими, мов битий камінь. Вона добре стріляла. Він бачив як вона поцілила каліфорнійцю в ногу майже в повній темряві. Якщо він вихопить зброю, другого шансу в нього не буде. «Мені здається, ми постійно стаємо дибки один проти одного», – сказав Ангел. «Чому так виходить?» «Вибач, Ангела». З того, як вона це сказала, він справді їй повірив. Вона не хотіла цього робити. Він бачив біль у її погляді, але разом із ним і рішучість. «Облиш, Люсі!» Усе. Що тобі треба зробити, це приєднатися до нас. Ці папери – наш квиток через кордон. Маючи їх, я можу викликати корпус верблюдів, ми дістанемо гвинтокрил, і до вечері всі будемо у Вегасі. Тоді тобі краще віддати мені ваші телефони. Ти не можеш просто покинути нас тут. Запротестував Тумі. Не вас обох, сказала Люсі. Тільки його. Що ти збираєшся робити з цими паперами? Запитав Ангел. Я збираюся повернути їх місто. Це їхні папери, їхні права. Вони належать їм. Не Каліфорнії. І не Неваді. І вже точно не Лас-Вегасу чи твоїй босині. Фінікс навіть не знає про їхнє існування. Те, чого не знаєш, не болить. Ти справді збираєшся стверджувати, що люди у Фініксі не страждають. Ці права на воду це людське життя, сказала Люсі. Фінікс може відбудуватися. З водою все не обов'язково має бути так, як зараз. Та годі тобі, Люсі. Це місце приречене, попри все. Але ми можемо піти на північ. Ми всі. І ти теж. Там знайдеться місце для всіх нас. Ми навіть можемо переправити туди твою собаку, якщо це тебе гризе. Усе не так просто, Ангеле. Я провела НАТО багато часу з цими людьми і бачила НАТО багато їхніх страждань, щоб просто піти, коли я можу чимось допомогти? Якщо ти віддаси ці папери Фініксу, ти просто перенесеш страждання в інше місце. Думаєш, Вегас не страждатиме, якщо ти це зробиш. Він висохне і розвіється за вітром. Він обережно зробив крок уперед, шукаючи можливість схопити її. Буде боляче, але він думав, що впорається. Не змушуй мене стріляти в тебе, Ангеле. Вона не жартувала. Тож давай просто поговоримо». «Нема про що говорити». «І що тепер? Ти просто мене кинеш?» запитав Ангел. «Серйозно. Я залишу твій телефон за пару миль звідси. Тоді зможеш покликати на допомогу. Жодна допомога по мене не прийде, якщо в мене не буде цих паперів. Тоді йди зі мною, благала Люсі. Поверни їх у Фінікс разом зі мною. Вони тебе прикриють». Ангел не втримався від сміху. «І хто тепер вигадує гарні казочки?» «Ти знаєш, скільки лайна я їм зробив? Моя думка взагалі когось цікавить?» Сухо запитала Марія. Люсі нічого не відповіла. «Думаю, ми вже пройшли цей етап», – сказав ангел. Уся його істота була зосереджена на Люсі та її пістолеті. Дикість у її очах. Несамовитість її віри. «Фінікс зводить людей з розуму», – вирішив він. Іноді він перетворював людей на таких дияволів, що в них важко було впізнати людину. А іноді перетворював їх на клятих святих. Просто моє везіння натрапити на останню кляту святу в усьому клятому фініксі. Він майже чув, як Сікаріо сміється над ним. Живи з пістолетом, від пістолета й помри, так, міхо, ти заробляєш на життя тим, що відрізаєш людям воду, тож якоїсь миті та рези мають прийти в рівновагу. Симетрія. Чиста симетрія. Хтось мусив стікати кров'ю, щоб інші могли пити. Усе просто. Тепер настала його черга. Якийсь час він, можливо, дозволяв себе дурити. Сидячи в прохолоді, Сайпрес, один, відрізаючи іншим воду, насолоджуючись кондиціонером і водоспадами, було легко уявити, що єдина гра, яка має значення, це та, в яку граєш ти. Це нічого особистого, сказала Люсі. Ти мені справді подобаєшся, Ангеле. Ага, він відчув, що злегка посміхається. Я знаю, він знизав плечима. Ми просто малі шестерні у великій машині. Я розумію. Іноді ми мусимо крутитися просто тому, що так сконструйована машина. І це було правдою. Він зрозумів, що не може сприймати це як особисту образу. Вони всі були лише коліщатками, що оберталися. Він, каліфорнійці, Карверсіті та Кетрін Кейс, усі ці розрізнені деталі та фрагменти. Іноді вдавалося зчепитися на якийсь час, можливо, навіть крутитися в одному напрямку, як вони з Люсі? Іншим разом, пазл просто не складався. Іноді ти був найважливішою деталлю в механізмі. А іноді виявлялося, що ти застарів. Ангел подумав, чи відчував Саймон Ю те саме, коли Ангел прийшов і перекрив водопостачання Карверсіті. Він повільно опустив руки. «Ну то йди», – зітхнув він. «Якщо ти так вирішила, то роби це». Люсі зиркнула на мотоцикл. Ангел миттєво вихопив свій пістолет. Люсі різко наставила свій на нього. «Не смій. Він жорстко оскалився. Я ще нічого не роблю. Кинь зброю. Облиш, Люсі. Ти не вбивця. Ти не хочеш крові на своїх руках. Ти ж свата. А я диявол, пам'ятаєш. Я вистрелю, якщо ти спробуєш мене зупинити. Я просто прошу мене вислухати. Нема про що говорити. Я думав, ти з тих, хто так вірить у силу слів». Вона вставилася на нього, на мить у її погляді промайнули страх і паніка, але потім вона почала посміхатися. «Ти не вистрелиш у мене!» «Вистрелю, якщо не слухатимеш», – прогарчав ангел. Вона лише посміхнулася. «Ні, не вистрелиш!» Вона перекинула ногу через сидіння байка. «Не роби цього!» – крикнув він. «Не змушуй мене стріляти!» «Не вистрелиш!» – сказала вона. «Я тобі нато подобаюся для цього!» До того ж, ти мій боржник, пам'ятаєш. Я не винен тобі цього. Відпусти мене, тихо сказала вона. Просто відпусти. Ангел дивився на неї, поки вона заводила мотоцикл. Він думав про спокуту та борги, згадуючи, як вона схилялася над ним, вириваючи з пазрів смерті. Він думав, чого варті обіцянки. Уся та брехня, яку люди кажуть одне одному, усі ті обіцянки, що дають кохані. «Будь ласка», – сказав він, – «я прошу тебе». «Вибач, Ангеле. Це потрібно надто багатьом людям. Я не можу просто піти». «Ех, дідько, він опустив пістолет. «Забирайся звідси. Іди, будь своєю святою». Він сховав зброю в кобуру і відвернувся. Позаду почулося шурхотіння коліс електробайка по землі. Він мимоволі прислухався, сподіваючись, що вона передумає, що повернеться до нього – але знав, що вона цього не зробить. Живи з пістолетом, помри від пістолета. Він уже прораховував запасні варіанти. Йому треба знайти спосіб виправдатися перед Кейс, коли Фінікс з'явиться в суді, розмахуючи цими паперами. Ні, це ніколи не спрацює. Йому треба тікати. Тікати так далеко і швидко, як тільки можливо. З Кейс на хвості та ціною за голову. Глухий постріл відлунав над річкою. Зграя птахів злетіла в небо, кружляючи та тікаючи. Ангел упав на землю. Розділ 47. Відача пістолета була сильнішою, ніж Марія очікувала, але жінка злетіла з байка і впала в пил. Що за, Тумі розвернувся і приголомшено вставився на Марію. Марія проігнорувала його. За п'я естеки палали, поколюючи від відачі 44-го калібру, але вона ще не закінчила. Вона рушила до жінки, тримаючи пістолет на поготові в онімілих руках і чекаючи, чи ворухнеться та. Якби та спробувала стріляти у відповідь, Марія знала, що мусить прикінчити її остаточно. Жінка лежала в пилу за десяток ярдів від місця, де байк, нарешті завалившись, врізався в землю. Здавалося, вона не рухалася. Позаду почулися кроки бігом. Марія розвернулася і наставила пістолет. Це був хлопець зі шрамами, водний ніж. Ого! Він підняв руки вгору. Легше, мала. Я нічого не роблю. Ми на одному боці. Марія завагалася. Ти серйозно щодо того, що ці папери допоможуть нам вибратися звідси? До Лас-Вегаса. Так. Він кивнув із серйозним виразом обличчя. Так, серйозно. І я їду з тобою, так. Це така угода? Саме так. Аж до самого Вегаса. До аркології. «Сайпрес, чотири майже готова. Там для тебе повно місця. Обіцяєш? запитала вона хрипким голосом. Водний ніж знову серйозно кивнув Я нікого не залишу. Добре. Гаразд. Вона опустила сорок четвертий. Він пронісся повз неї блискавкою, біжучи до жінки, що лежала в пилу. Марія підійшла повільніше. Жінка лежала нерухомо. Водний ніж тримав її голову на колінах. Він щось заспокійливо шепотів їй, наче намовляті. Жінка поглянула на Марію, в її блідо очах читалося нерозуміння. «Ти в мене вистрелила!» «Так!» Марія опустилася поруч на коліна. «Вибач за це!» «Навіщо?» Прохрипіла вона. «Навіщо?» Марія вставилася на жінку, намагаючись зрозуміти, що змушує всіх цих людей бачити світ саме так. «Бо я не повернуся у Фінікс!» «Може, ви думаєте, що ці папери щось значать, але те місце ніколи не стане кращим, і я туди не повернуся». Водний, ніж глянув на неї. «Ти йдеш тільки вперед, га». «Можеш не сумніватися», – сказала Марія. Дідько, він похитав головою, ледь помітно посміхаючись. «Кетрін Кейс тебе обожнюватиме». Перш ніж вона встигла запитати, що він мав на увазі, він покликав Тумі і забрав у нього телефон, а потім набрав когось і почав диктувати цифри та літри довгими кодами. Тумі підійшов ззаду і обійняв її. Марія чекала, що він скаже щось про той жах, який вона вчинила, але він просто її тримав. Марія дивилася на жінку, гадаючи, чи вижвата. Гадала, чи відчуватиме вона провину за те, що вбила людину. Чи був цей обмін справедливим. Вона думала, що, можливо... Мала б почуватися гірше через страждання цієї жінки, але вона нічого не відчувала, і це змусило її задуматися про саму себе. Вона гадала, чи не зламалося в ній щось тепер, після всього побаченого і скоєного, але врешті-решт вона не могла змусити себе прийматися і цим теж. Усе. Про що вона могла думати, це те, що вона претне річку і побачить фонтани в Лас-Вегасі, де кожен може зачерпнути кухоль води, і де Тауокс їздить на крижаній Теслі, і де всі живуть у величезних сяючих аркологіях, не ковтаючи пил і не вигоряючи цілими днями. Вона скинула руки Тумі і пішла геть, щоб сісти на брудному березі на Одинці. Наставали сутінки. Вона почула сюрчання цвіркунів, пурхання та пікірування горобців, сплеск риби. Кажани та ластівки кружляли існували в темніючому повітрі, ловлячи комах. Марія спостерігала за течією річки, насолоджуючись прохолодним вітерцем там, де вода торкалася повітря. М'яко. Повітря тут, біля річки, було м'яким. Вона не могла пригадати, коли востаннє відчувала такий прохолодний вітерець. Хрускіт червиків попередив про прихід водного ножа. Він вмостився поруч із нею на березі. Він нічого не сказав, просто сидів поруч. Так само дивлячись на річку. «Вибач, що я підстрелила твою дівчину», – нарешті сказала Марія. «Ну що ж», – зітхнув водний ніж, – вона не залишила тобі особливого вибору. «У неї були старі очі», – сказала Марія. «У мого тата була та сама проблема». «Та невже. Вона думає, що світ має бути таким, яким був колись, але це не так. Він уже змінився. А вона цього не бачить, бо бачить лише те, як усе було раніше». До того, коли все було старим Вона завагалася, невпевнена, чи хоче знати відповідь, але все одно змушена була запитати Вона вижива Ну, вона до біса міцна, він ледь помітно посміхнувся Думаю, якщо вона дістанеться Вегаса, у неї є шанс Це здалося Марії логічним Більш логічним, ніж усе, що дорослі говорили їй за останні кілька років Виходить, ми всі в одному човні, сказала вона Водний ніж тихо засміявся на це. «Мабуть, що так?» – сказав він. «Мабуть, що так?» Він встав, обтрусив джинси і покульгав назад до леді Татумі, залишивши її наодинці зі сюрчанням цвіркунів та шелестом води біля вербових берегів. Марія глибоко вдихнула вечірнє повітря. Воно було таким прохолодним і свіжим у її легенях, що вона майже відчула, ніби вдихає в себе саму річку. Забирає її всередину і здерігає там. Вона слухала сюрчання цвіркунів і дивилася, як каже, не тріпочуть крилами над водою. Десь в далині їй почувся новий звук, ритмічне ляскання лопати вертольотів, що наближалися, піднімаючись угору по річці. Відлуння роторів, що билося об воду та каньйон, заглушуючи сюрчання та поклик річки. Далекий звук, що тепер наростав. Ставав реальністю. Подяки. Водяний ніж – це художній твір, і з усіма супутніми вигадками та зручними змінами, притаманними цьому жанру. З іншого боку, коріння цього спустошеного майбутнього живилося ретельними дослідженнями та репортажами низки журналістів, які пишуть про науку та довкілля людей, яких я знав і за чією працею стежив роками. Якщо ми хочемо знати, яким буде наше майбутнє, варто стежити за тими, хто повідомляє про деталі та тенденції, що стрімко визначають наш світ. Хороша журналістика – це не лише висвітлення сьогодення, це також розкопки обрисів нашого майбутнього, і я вдячний за роботу всім письменникам і репортерам, чиїми ідеями я мав нагоду скористатися. Я особливо хотів би подякувати Мішель Нейгейс, Лорі Паскус, Мету Дженкінсу, Джонатану Томпсону та часопису High Country News, який надихнув мене на написання цієї книжки задовго до того, як я дізнався, що писатиму про дефіцит води. Зокрема, я вдячний Грегу Генському за те, що він заохотив мене написати оповідання «Мисливець за Тамариском, «Зерно», з якого згодом виріс водяний ніж. Також я хотів би подякувати тим, за ким мав нагоду підглядати у твітрі Чарльзу Фішману «Сіфішман», Джону Флеку «Жафлик», Джону Ору «Каєталич», Майклу Е. Кампані «Васрваред» та новинному ресурсу про воду «Сикало в білу», не кажучи вже про безліч інших людей та організацій, які діляться історіями та дрібницями під хештегами «Корайвр», «Драут» та «Уотер». Серед інших людей, яким я завдячую, письменник і редактор Паперохо, який надав мені вкрай необхідні поради щодо моєї жахливої іспанської, мій друг і художник Джон Пікасіо, Чека Фінлі, який наполегливо переконував мене взятися за цю книгу, Голлі Блек, неперевершена майстриня сюжетів, яка зауважила, що в мене були всі деталі пазла. Але я складав їх не так, як слід, мій редактор у видавництві КНАП в Тімо Конелєл, чиї мудрі поради допомогли на шляху до фінальної версії рукопису, та мій агент. Рассел Гейлан, який допоміг мені знайти найкращу домівку для цієї книги. Найважливіше, я хочу подякувати своїй дружині Анджулі за її незмінну підтримку впродовж багатьох років. Як і в усіх моїх книгах Якщо в тексті є помилки чи упущення, це виключно моя провина. Про автора. Пауло Бачігалупі, лауреат премії Геюго та Небюла, а також фіналіст національної книжкової премії США. Він також є лауреатом премії імені Майкла Л. Прінца, меморіальної премії імені Теодора Старджона, премії імені Джонав Кембелла та триразовим лауреатом премії Локус. Його коротка проза публікувалася в журналах за Magazine of Fantasy Science Fiction. Азмове Science Fiction Magazine та High Country News. Він живе в Західному Колорадо з дружиною та сином.